أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام صاد اتبع ما انزل ایلیکم من ربکم ولا تتبع من دونی اولیاء قلیل ما تذکرون سورة العرف بکی و ترطیب کی او ام یو کم در شم دے رسول صورت سواد نا د و ناصبت دی سره دمرق سرا صورت الانعام کی دمشرکین و استحضات نو په دې صورت کې انجام د مجرمینو ذکر کای یا مخکې تراد د شرک شه او ادل او اړيو باندې رد شرذ او ادل او نقل او سر یا مخکې صورت کې د نبی صلی الله علیه وسلم تنګ ذکر شیو او ان کان کبره علیك کا اعراضهم په دې سورته کې د نبی صلی الله علیه وسلم تسلی ذکر کەی یا مخکي تعریف د قرآنی کریم ذکر شیو کتاب انزل الله مبارک صورت کتاب ترغیب ور گئی کریم تا مکه صورت کې د منکرینو موجوده او ذکرو نو په دې صورت کې دمونکې نو سابققیو کر دی مقصد د سرت درې ممسی دي یو د نفی د ش نویदेशीर کې پھیلی او د نافذ شر کې اعتقادي خدا په دلایل نقلی او سره کوي دوی مسله په کې ترغیب د انزل الله او دریمه مساله تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا د اوله مسله ماخذ ادعوا ربكم تذرا خفیا او دوی مسله اتبعوا انزل مددره مصدره فراجو من ادلل نقلی راوڑی واقع دنو السلام بزکر کئی نو واقع ده حود علیہ السلام واقعه صالح علی السلام واقعه لوط علی السلام دو شعيب علی د موسی علی السلام دا شپږ واقعيات دي د ام بيو سابقين اولانه دري واقعات دي نو علی السلام هود علی السلام صالح علی السلام دا پرد شرکیتی قادی میں نے دیکھا. یا قوم الله یا قوم عبداللہ, عبداللہ. واقعید قوم دلوت علیہ السلام پرد شرکیتی اور واقعہ رسول سلام نے کر کئی پڑو مانے غلط کرو نہ مکوی فاحشہ نہ مکوی او فل کھیل ول میذانو کہ نہ قرنگ يرد شرک اعتقادی شفاق مواقع ذکر د موسیٰ علیہ السلام تفصیلا دا پر تصالی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام چه اگر موسیٰ علیہ السلام سمرہ تکلیفونا برداش کری سمرہ سختیانی پی را گری دی دا غپا متبعینو منتی سمرہ تکلیفونا را نو اے پیغمبر اتا و ام سختیاں نه برداشت کوي صبر وکي پښانده د موسی علی سلام د غرنګي په صورت کې ذکر د انجام د منکرینو ده دولس قسمه منکرین دل د ذکر کې کله چې دا مون نو رینو دا الله ده کتاب نه فرمانی کړې دسا دا وې انجام څه شو واقع د شیطان راوړی شیطان ته دا انجام څه ده دغره کې قوم د نو السلام آدین سمودین قوم د لوت علیہ السلام قوم د شعيب عليه السلام ماتین ورا فرعونین هغه چې ویلو چې مونږه مونږ ورانه او حکفينو اوبو عبادت کوونکې دسخی اغلسم اوغچه د الله حکم بدل کړو یالا سم اصحاب الصبر کین عامله پونکه الله و نار ساغست دیخ صورت ممتاز د واقعات او د انبیال مسلم فصل د غرنگی صورت ممتاز د ذکر د مجرمین د غرنګي پذکر د اعراف වල د غرنګي په خاص واقعدا ادم عليه السلام او د ابلیس په تفصيلا ذکر شه الف <تصال> لام می صاد <تصال> <تصال> حروف مقطعات پاول کې الله ذکر کوي د فرض اعجاز د قرآني کریم د زه هر د اعجاز د قرآني کریم د لپاره ذکر کیږي عام مفسرین کله داري فواید بیان کړي انا علمه بي حقنا قل كاي الف لام م صاد مانس ان الله اعلم ان الله اعلم مفصل ز الله ما اعلم ما پار سمنده پو ما تفصيل کو ان کے کتاب ونون زله الیک هاذا کتاب دلل زغور تسلی دخا دا کتاب دې را لګلې شوه د تا تا دا یو پیغام نه یو خط ته تا ترغل نو فلا یکن حرج منহু پستری مستا کې تنگ سیام او د بیان د دنا د دنا مینوه یلی من ایبلا وی زکه د د بیان کې د پر سوالو کې خو تکلیفون شته نتب سینن تنگه سنه تاغو الداشي ته بیان د دې کتاب پره ناته و د دې کتاب بیان کوي د دې ابلاغ کوي او مقصد د نزول د دې کتاب دا له ته تنذر به د دې د پارا اچ او ير خلق درا مشرکین را پتي کتاب وبل و ذکران للمؤمنین دا کتاب سه د نصيحت د پارا د مؤمنانو او نصيحت سه د په دې کې واقعيات د سابقین و لیدل ذکره په بار سره دی مورې دلته انتظار د پارا د تبشيري ذکر نه کا ذکر آئے ہوئے، ایدھا تبشیر پتے ذکر چی دل تا دی صورت کی واقعات دا انبیاء علیہ السلام سابقین دا انبیاء علیہ السلام واقعات بیانی آواز ذکر للمومنین کی اصل کیا قسم براتو الاستحلال چوست درستو واقعات دا انبیاء علیہ السلام روان بیانی مآ انزل ایلیکم ربکم داغت دویمہ دعوشوہ دویمہ مسئلہ گردہ کتاب و بیانائیں لیکن اتبعو مآ انزل ایلیکم ربکم تبابہ کوئی دا هغه سره چې راغلي کېږي تاسو تاسو د رابطه طرفنا اته به واستاو سود 55 جولای له سیوال کتاب او سنت چې د د کتاب او د سنت نه بغیر دبل څه ته بابا نه کوي ها زه کوم ځای کې کتاب الله او سنت نه بیا ائمه مجتهدين قیاس کړي دي نو کې دا کتاب پرې دی خپل چاپ سره روان شي یا خپله ماشي واللا ت او طبی داېمه کوئ من دوې خلاف درله نه او لیا د نورت دوستو تجاوی زی نه خلافدلله کې د بل چایاعت به بنا کوئ هغه کې کتاب دی کاغ صړے دی او کاغه قانون دی او کاغه شر دی قليل ما تذكرون ډېر کم سوچ کوي تاسو ډېر کم نسيات خلې تاسو وقم من قريه نهلكنا فجها باصنا بهاتن وسلافق تخفيف فرق تخفيف دنیاوی او دا خېچ وړه عذاب د الله په وخت غفلت کې راځي بیا باندې توبه توسګاره کې سતમ و توسګار بیانایا ښا نو کتوب کوینه بیاب قبلی گیون اقمدل دره تکسیر ده پارا ډیر کلی اهلقنا ها اراده کړه ده منګ ده هلاک اولدا وې اهلقنا اراد نه اهلاقا نو ډیر وکلو چیکل اراده کړه ده منګ ده هلاک اولدا وې نو فجاح با سنب. نو پسراغی دا غکلی تا ام با سنا آزاب زمانگا بیاتن دشپی او هم قائلون او دو ادو قائلون دا قیلولون دے او دو ای آرام کون د دا غرمی غافلو فما كن دعواهم جزاءهم باصنا پس نو فریاد دوي کال چرغه دوی تا عذاب زمنګا الا وی ان قالوا سوء ددن چې دوی وایل ان كنا ظالمين يقنا او منغا ظلم كون کی بیت او وي اخري کول لیکن بیا وخت د قبولیت د توبې نوخه نو د الله عذاب ور نه سپارازي د انسان مرغم نه سپارازي هر څه اتبع ما انزلو کئ د قران او سنت اتبع کئ خپل ژوند کی په قران د سنت مطابق جوړ کئ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اخْرَبِيَّ رَبَّ الْوَرَقِي الدنيا کې چا څه کوي ګنا دانا چي تاسو بیا د دې تپوس نکې فلنسألَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ادل طمقی قائلونا اللہ فجاہ باسونا بایاتن دشبی دا حال لے دامانم که دشی بائیتینا حال ما حالی ما نکوئے وصراغ دویتا عذاب زم بیاتن اوہم قائلون یادو ان کیو دا غرمیخا فله ن د ارسل لځ نه پس خاامخه تپوس به کومون د کسان نه او سرلی چ را للی شو دی بیاې مسلام د عام او متونونه د قوون نه به تپوس کوله والله نور تپوس به کومونږ دلیګلو تپوس خو د ټولونه د امه تیور نمبر تبوسون کیږي توبیخ الامه او د انبیاء ل مو سلام نمبر تبوس کیږي د پرد الزام د حجت علل منکرین انبیاء ل مو سلام سره حساب نکی د دوینه تبوس کیږي د پرد الزام د حجت همون کرین ومنه لگا قرآن کریم یو سو زینوں کی دا ذکر کردی چی دا انبیاء علیہ السلام انا تپوس کی لگا رستو صورت الاحضاب و گورے نصورت الاحضاب کی دا ذکر کوي چې انبیاء انا گورا تپوس با کی کی رسشی دا قوید دعوت او د صورت الاحضاب آیاتو گورے اتم آیات اتمید دا صورت الحزاب لیسال السادقینان و صدقیم تپوس پکیگی دی رشتی نونا دی رشتی دا غوی دا صرف دا تپوس دسیش دے دا دعوت چتاسو دعوت فرکڑے دے کنا او دا قرنګي ته پوسبکی دا اومد دا حال ته پوسبته نوم کی لرمه کې تاسو وی سوره طه مايده کې یوسل نحمات کې یوم یجمع الله الرسل فيقول ما ذا وجبتم ورځ دا قیامت به کی الله پاک رسولان الله به تو ما است قبول يا شيدا دا شیخ ما واجب ته دل تل ولا ول المرسلین الله تطوس بکم د رسولانو نه دا وروسته سوره الهجر کې راز سزا کې وی ته پوس بکو سزا کې و نه کوو حالت ان شاء الله د تدقیق وبیا کوه حجر کی مرازین و رحمان کی مرازین و قصص کی مرازین اللہ فرمائے فلنقصن علیہم بعلمین تا تپوس اللہ ولی کی اللہ فرمائے فلنقصن علیہم فسخامخا بیان بکو عليهم قدوي من حالات دوي بعلم و علم خپل سرا دا تاسو دا نه چې ځان پوا کوم څه اللهي فرنق سن عليهم پس خامخ خام بیان مکو منګه قدوي من حالات او اللهي بعلم پس او د اعلان خپل زدا دوی په وای نار صبر تزوي مخ زكوا ما كنا غائبين نو منګام به خبره د حالات د دو دوی نه غيبن عن احوالهم ولوزن يوم يزن شان د قیامت د ورځې بياني تول د اعمال او پدغړوزي الحق يقيني لريشتياره او فمن ثقلت موازينه فاولئكهم المفلون پس هغه څوک ثقلت موازينه چې ترني شوي تليد اعمال د موازين جمع د ميزان ده ایا جمع د موزون نو آل تخو یو اتل ده قیمت پر ازی معوازین خونه دی. نو بازی اصل کې ده هر اعمال لپاره د هر شی د لپاره جدا جدا تلي ویښ نو په دې اعتبار سره موازيني یا په اعتبار د اعمال سره چې اعمال به مختلفې نظره په اعتبار سره موازین جمعو ولخ نو ټول د اعمالو بسنګ کی نو ارازی ودا اعراض به التباع اجسام ښه اول دا مسئله ختمه شویده چې علما په دې کې تحقیق وکاو اوس خدای اعراضو ټولوم کې موسم ته غوړ دغه رنگ ته به ته غوړ نو بس الله پاک ودا اعمال طول کئ نذروالد اس پاک ودا اعمال بسنګئ اعمال بدرانی او اعمال بسپکی درنوالد اعمال چاغه موافق د قران او سنت سرهئ هغه عمل د توحید سرهئ د سنت سره د عمل درانه دی خو کوم عمل سره چې شرک دی او بدعات دي د عمل سپک دی انمانه د فمن ثقلت موازينه بس هغه څوک ثقلت چې درن شموازينه تلل د عمل د غي په توی د هُمُ سونه سرهنو فلهکه خومل مفلون په دغه دي کامیاب ومن خت مواینوغاغاڅوک چې سپ شو تلل د عمل د هغوی پهشر کو په به داتو سرانو فله ایک د بما بی کانو بیاات نه یظلمون په سبب د دې چې دوی په آیاتونو زمونږ منته یظلمون ظلم کوو انکار کوو ظلم د الله په باندې انکار ته چې زمونږ د آیاتو توحید نه دوی سره کوو انکار کوو نو اعمال او تول سشو سپک شوخا ذکر شرک ورسرو بدعات ورسرا ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها ترغیب ورکی ج حکام د باره تعالی او منای ترغیب د تعمیل د حکام د باره تعالی ولقد مكنناكم في الارض خامه خیقنا زیدر کړه دې مونږ تاسو ته تا فل اروز بزمانګه کې و دې ما تاسو و ساولیه بیا وجهالنا لكم فی حما ایشام پیدا کړی دې مونږ تاسو ته فاران په دې ازما کې اسباب د ژوند پسما کومه پیدا کړای نو بیا اسباب د ژوند به پیدا کړی دی ښا معاش لیکن بيہم الله وان قليلا ما تشكرون ډېر کم شکر کوي تاسو ډېر کم د الله د نعمتونو شکر کوي ډېر کم د رکی موحدین دی خلاق کړنه تاسو په څیر جوړ کړو او زه هر کله ترغیب او تخویف ختم شو نو مثال ورکید منکرینو وکد ابلیس د ادم علی السلام په قرانه کریم کې ډیر کرات ذکر شو جدا جدا مقصد د پاره راځه بل تداوقه ذکر کوي سم مقصد د د پر درد شرکې فعلي حاصل دا, دا چې ته باد شیطان مکوې کنه شرکې فعلي کې واخته شيخه او استاسونه کو ادم عليه السلام مور صبر زیاته کړه د رایدل جنت نو وخرې ده نو جامې ته نو وخرې نو خروش خپل په نیکمن له غیرت خو کايګن داس تاسو اصل تاسو نیک سره باندې و کايګن ولکنا کوم خو تاسو پیدا کړی به شپه نو نظر کړی نو بیا موږ و ملایق وته فارت ظاہری لگی نہ کنا آدم علیہ صلات و سلام چکل اللہ بیدا کرتا علی ملائک کو تحکم دا بیا کرتا او دلته آدم الواد توی ولقد خلقناکم ثم سوغناکم ثم قلنا للملائک اصل کې ذکری ده پارا دے دا ولقد خلقناکم سم سورناکم دا مخی اگا چه اللہ کم نعمتون زکر کنکانا ولقد مکنناکم بیائی وجعلنا لکم فی همع عائشا بیائی ولقد خلقناکم سم سورناکم ادا غیسر لگی خوا ادا سم قلنا للملائکتے دا سم رتاقی بھی ذکری نو نن چې مخکې دا و شنو بیا وس الله بیا یې موږ ملائکه تاوه یاده سيوي ولقد خلقناكم ولقد خلقنا اباكم نن ستاسو نکمه لارمه آدم عليه السلام مه پیدا وَلَقَدْ خَلَقْنَا بَاكُم آدم علیہ السلام تینن غیر مصاور غیر مصور بغیر ده شکل نخا لیکن سمه سوورنا ہو بیامی ولی شکل ورکو آدم علیہ السلام لا ده پر تکریم ده آدم علیہ چغه نفس انحنا حنا د سر د سر کته نفس سجدو لله ابلیس سجدتو لوکرا سیادت ابلیس نا لمیا کوم من ساجیدن نو د من ساجیدن د سجد کون کنا د جماعت د ساجیدن نوخه ان دې پدغه صفت سر الله تجود اذا مرتو کان نو الله ورته اماماناکہ الله تسجد سشی سشیمانکڑے ته الله تسجدان چې سجده دی ونا کړه دلته مانانه جوړيږي سشیماناکڑے د سجدی کور ادمه سجدی نه نو دلته بازی وای چې ماماناکہ من دعاکا الى عدم السجود چارا اوبللیتا دسجدی نکولنا اللہ تسجدہ چارا اوبللیمان ما مناکا من دعاکا من عن عبادتی و اللہ تسجدہ کل چوک کار سوقن کې دا غه ډیرو جو حادثه سشه بايشه پتا منه د سجدي نه کولونه سشي راو بلل ته د سجدي نه کولونه او بازي دا لمزه ایت کئ نو معنا سشي مانه کړي د سجدي کولونه به اصل کې دل تا الله کو را صراحتن ذکر کړی س شیمانه کړه تد سجدې کولو نا از امر کا کل چې و انا وکړه حکم وکماتا شیطان ته امر د سجدې شیره او قران کریم کې سوره ال هجر کې هم د غشانه ذکر کیږي سورته سعاد کې هم ذکر کیږي دل تا ذکر غور په دې صورت کې الله او امام انا کا الله تسجد دلته ول زورن اور کوي چې جماعت د حکم خلاف دی ولې وکړه مندل تزج زجر دی او مخالفت د امر او ورستو صورت له هجرو ګره نو التا زجر ده او مفارقت دا جماعت فيه چې جماعت ته والے پره خود دویم دیر شار قال یابلالله کا الله تتكونونه مع سااجین وردل تهله زورونه ورکي په مفاقت د جماعت چې ته د جماعت د سااجین نهولې نه شو او د سوره تسوات کې پینځم آيايم کې راځي التزورنا دا په استقبار او پا تحقیر د آدم چې دا تکبر دی وکاو او ادم علي السلام دي حقير وغانا لکه سوره تسوات پینځم آيايم ما یاته غره د سوره تسوات قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقته بيدي استكبرت ام كنت من العالين دا جدا جدا مقصد د پرا ذکر شی دی ها یو ځکه زجر دے په خلاف د امر الله د حکم نه خلاف ولیکړه ده سوره الهجر کې زجر ده ته وګخ ديره مفارقاته جماعت جماعت ديواله پرخه ده صورت سعادت کې زجر ده په استقمار او په تحقير ده ادم عليه السلام نو قال انا خير منه ذو زوره ما كان other تکبر وکه ذات د نغورم ولي من نار وخلقتهم من تن تازه پیدا کړم د اور نو دے دے پیدا کړې د خټه او اور د خټه نه دی دی نو دینو ذ د د نغوره شب ګور د قياس وکړه دا وره هغه قياس نه ده کوم د ائمه مجتهدين یاس هغه با تل قياسي چې د قران او د سنت په خلاف کیخه حديث کی, کی رازي اولو من قاص ابلیس اېمنه اولو من قاص ابلیس په مقابله النص د نص په مقابله کې الله ورته سجدهو کا 아بي انا خير امنه د نس په مقابله کې شيطان قياس كړي ده ابي سغره کبرهي جنگول زه د اوره پیدا کړي ما د خټه پیدا کړي خټه فور د نس زو فور اول خدای قياسوم غلط دي ها قياس فاسد دي زکه دا چاویلچه اور غورای دا خاورینا ور اور غو شی فناکي او شی جو بس وای شيزي خا او خوره ته چي تو خمو غورځي شي شي غورځي شیلکي خا د غرنګ زمای کې سکون ده او دا اور نزان ساتل انسان ځان ساتي کنا او مسكون اولایه د متقانا د غرنګ چې اور ډیر شي نوبیا هغه د ډیرواله د هغه صحیح سبب د حلاکت شي شي زیګن او کله چې خاور ډیر وین نو هغه ډیره فائدہ مند دی مفید اولاده د مخربنا د غرنګي خټه زراورت او اور وای د اور د مورکو لوغت سبب څه شه ده خاوردا نن دا, دا قیازه د څه ده فاصله کېاست قال فهبت منا الله ورته زووس د دې مقام نه زایا فهبت کوشا من د دې مقام نه د دې مرتبه نه یا جنت مراد یا مرتبه پما يكون لك ان تتكبر فيا ندې مناسب د تاسو را چې مو ته ور کړې دې په دې کې ذات ته دې لایق نه یې خوره اس کې زما زما امر نه منه نبي الله ورته فخرج انكم من الصاغرين وځای کنن ته ذلیلانونه ته ذلیلې دا غره د آیات دلیل چې تکبر سبب د ذلت چا چې تکبر کړي د الله ذلیل کړي ګوره یو نفس وجوب دې یو وجوب ادا داخه په امر سره نفس وجوب رازی کړ لیکن او جو بیا دا انفس یوجوب کی خلق وخی گن الله یوزا یوزا نوت لوکی وختیم لگی دت لگوخ مے لاو شنو الدات وی انظرنی الی یوم یبعثون الا مهلت را کی ما درا دراز دا دو بار جواندا يوم البعث پر یا اللہ ملهت راګه قال انك من المنذرين الله ويقينن ته د مهلت ورکړې شو نه اي انك من المنذرين لکه او هجر اي 38 ايات وګوره د سوره الهجر قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المال تر اغاروزه دو وخت معلومه پوره چې اغه يوم الفنا دخه دیومل با اسغوت ننا وغد تملېږي فقا د يوم الفنا پوره وته نمر اده خور ډېر پوک نظام فنا من نه نه راویس ابی ای مینل مونذرین زکه دغه نور تونو روم لري زیاتی کنا اه حدیث کړه زی الله تقوم الساعه الا شرار الخلق قیامت وا الا قایمی چې شریران دې لري زیات شي نو انك من المنذرین یقینا ته دې محلت ورکڑی شونا نور بومڈی ریخا قال فبی ما اغوی تنی لا قودن لون سراتک المستقیم بس دشمنی تیو دنگل دا انسان نو شیطانی بلیس وی پس ابب دا گمراح کا ولستا مال ران ایبنی عربی دارنگی فتو القدیر و غیره و ایگره ایگره اگواب مانس غور رجل ایزا خسد عائشه گو چه انسان پریشانه کی کله چې د ده د آقا خراب شي گره نو مانا دا فبیما اگوی په پس بب ده پریشانه کولو استعماله را یا پساو بده چې تاسو محرمه کړم ان لا د خپل رحم نه بهر کړم کنه لا اقعدن لهم صراطك المستقيم عود فمان نسك كنم بدويت تمامه منک او بدویت در د ادم لواد لو منک او د سشنه صراطك المستقيم د لارسته المستقيم تاتر سیدن کلار قران کریم کې سرت مستقیم قران ته ویلي شي ان هاذا صراط مستقیم مانا کوم بد ویلره د قران نا زکه قران هرڅه کوي کنه سملات ان هم من خلفهم دبر اعظم دوی ته ميبين يديهم د مخ طرف د دوینا او من خلفهم د شا طرف د دوینا وان ایمانه يم د خی طرف د دوینا وان شمائل مو د گس طرف د دوینا ینه دا کی نه ی د سشنه کوشش وکوم ز په هر جهات سره په هر طرف سره په هر جهات سره زبر دو گمراه قوم خه بازی داوی من بی نیائی دیہیم دا خیرت دا طرف نبر آزم غافل کوم بی آخیرت طرف نبی غافل کوم و من دنیا دا طرف نبر آزم دنیا بورتا خستا کوم خیر طرف نسمانا دین طرف نبر آزم وان آئیمانے اشتبا وراولم د دین په بارکه شکوک بور وراولم وان شمایلهم او به دینی ورته قستا کوما ولا تجدو اکثرهم شاکرین بیا بنو می اکثر د دینه موحدین خازن د شاکرین په معنا د موحدین سره کړهدار تابعداري عبداری د الله د توحید من نه لیکم او د په طریقې د ځون سره دا ویل لکه د ځونی رښتوبیا درجه د یقین تر سيډره ده کنه لکه سوره الصبا او قورای شلمات سوره الصبا شلمات ولقد صدق عليهم ابلیس خامه یقینا لريشتینه کپتوې من ته ابلیس ګمان خپل نو فتبعووه پس روان شو دی ابلیس پس الا فریقا من المؤمنین سوا د یو ډلې د مؤمنانو نا نو دا ګمان خپل سومند د رشتې نبیانو خان دغه په طریقې د ګمان سره دا خبره کرے الله وی قال خرج منها الله عزاد د زینام مسعوم المدحرا بدشوي ار سوک بدی بدوي <ووئے> مدحورن رټل شوي لعنت ودرمن وي <ودیکي> دي کی د ار ده چا ده طرف نه د انسانان طرف نه د ملائکه طرف نه د طرف نه ها <عب> دا <يد> خبرمو او را لمن خامخا غسو چه روان شپتا پسی من هم دا دوینا نو زما فی سلدا دا چه لعم لانا جہنم منکم خامخا ڈک بکم جہنم دا ستاسو اجمعین دا ٹولونا لعم لانا جہنم منکم اجمعین خامخا ڈک بکم جہنم ستاسو نا اجمعین پیوزے خوا طور په جهنم کې د ننکم او يا ادم اسكون ته وځو جو کل جنه دته وي او خرج او ادم عليه صلوات و سلام ته جنت نو واسي ادم عليه صلوات و سلام تعالی وې جنت کې وساوس دنه شخه دعایت مخه ته لید تفصيله اوره تاسو به کړی الله آدم عليه السلام ته بی و سهغت ابي بيстаў پجننت کې پس خړي دوالا من حسوشي توما اغه جنن چستا زغه خي ي په کوم ځکه خخين خو يو خبر و وري چې ولا تقرب هذه الشجره نذين شيء دوالا ديونه تقصدن نفتكون من الظالمين كنذ شيء نفشوا تا سو مين الظالمين د کمی کوم کونه په خپل درجه کې نفسی دا آیت لفظی او نور تحقیق مخی تاثره دی نو فا او اللہم شیطان دلتے فارا وڑا خواد فا تاقیب مالوصل لپاری که شیطان تا او خرج آدم علیہ السلام تا اللہ پاکی اس شیطان تاوی اوزاو نو آدم علیہ السلام تاوی توزدن نکیه گا نو پا دقی کی دغه حالات کې فوسوس وسله او شیطان پس سم دستی وسوسه وړه ورو ته شیطان ورکه سي خوري نقلي چې شیطان وسوسه څنګه کړه دا او کوم وا کې کړه دا نو سوک سوې سوګو د مار په خله کې لاړ څهګو چې دنو ورته و نو څوک داوي چې کور د شیطان ته حکم وشي چې ته و واستوب نه پجننت کې نه کويګا تاسو دا مقام نشو د ټلورات له نه خصمانه نه لیکن د قران کریم ترتیب ته جوړ الله شیطان ته ووزا ادم عليه السلام ته وڅکن او بیا فوسفسلوما غورب دیتل اور اتلو کې اوسه ټیم لګی نو پس سم دستی و وسواکړه شیطان تو اته نو د عاقبت نو کو شیطان هم خبر نه وکړه نو قران کریم مختلف زینو کې به ذکر کړي لقدل دل و قسمهما نقسمونه ورته مو خور او وسو یې سوا قسمونه وکړه وګورئ د دې ورینې نه چې مقصد دا چې تاسو په دې جنت کیا همیشه پاتین شئ وګوره تاسو اې دې خاص ورینې نه معنا کړی د نو اې د ورینې خو کړی نو پس سم دستی وسوسه واس کړ دې شیطان نو عاقبت نو خو شیطان نو خبر الله ولي يوبد لهما عقبدان جهکارشیدید واړو تا ما اوریان من سواتهما هغه چې پټو دوینامه من سواته ما د وجود دید واړو نا سوات سواتهما سواو کشمہ يو يسو صاحبو داغه پبر بنوالې سړې خپکی نو اکثر د ثواث مانا د شرم کا سره کړه او دا کینایه بلکې امام بخاری رحمت الله علیه فرمای کتاب التفسیر هغه کینایه ته نه فرجه هی اخو بالکل دغه خبره کړه دا عاقبت دا چې خاره رشید وي ته ما وري عنهما من سواتهم لیکن ګور من سواتهم ایو د بدن یوازي دغه زینانه دي بلکې د بدن بازی حسی دا سی دی چی داغی پخکارا کولو سڑی خب خبکی گی خواه نو مانا چی دا وجودو شی گنا آقا چی پوٹو دو دوی نمین سواتی وجود دوی دو او خوراک دا دا گونی سر آقا با نو پدالو خوراک سره د دوی نه جامې وقله شي دي دوی بر ونشې ودي ظاهري خدا وای لیکن شیخ صاحب شیخ پیر رحمت الله علی اصل کې د دوی نه خو جامې وقله دي لیکن هغه جامې د نور جامې اغه یو خاص لباسو لکه یو افسر دے چاغا قلم معذلکی نو ګولون ته نن دل کی نه جامه ته نو وخت خلغه اغه ګولون دل کی اغا او هدن د اغا په سرای نه د سو شي تنزل شيخه دیم الله فرمای ان الله لا یامر بالفحشاء بداخو قسم فحشاء برمنې دل خوسته دي فحشاء دي دا غره ګور ایوب علی السلام وکنا یم یتصدع یا اور یانا وبربنده لمبل نو حدیث کی رضی فسقط علیه جراد من ذهب فکان یخصو فی سوبی وسر تا ویت پتمنتی مولا خان د سرو زرو د کیا غرا ټولول او حدیث کی راضی وکنه یو یغتسل اوریان نو من لنګ کنا لنګ لیکن بیا ور تا بربنه نو خیر د شیخ صاحب رحمت الله له خپل او زوخ شو چدا د نور جاما واخا داغه لباس ته خاص ته جنت هغه د دنیا لرشوي ده دانا چې دوی بربون شي لیکن ظاهرین نسو اکثر مو پسترین دغه مانہ کین په مچمنګاو کړه او قالما نہ کوما ربکما ان هذی شجره الله ورته فرمایل مانحا کوم ما رب ما شیطان ورته وسوسک ای گوراسو طریقه دا د چې مانحا کوم ما رب کوما ان هاذه شجره نیمن کړی تاسو رستا شجره تی د دیونه دا تاسو تطدشته چې الله ولې باندې کړی دی دی منګ صد د پاره اعلان او تکونه مینه خالیدین مگر دا چې شیبه تاسو ملکاین د وګړو عمر والا یا شيطان تاسو دا همشه پاتیکې دنکونه د الله چې تاسو منکې دی کی راز دا دے کداغورتا سو خوڑا نو شایبتا سو ملکین ملائک بشی آدم علیہ السلام خوزان ملک کہو نکن دلتا ملک کنائی تو دا توج عمر ندا چیداتا سو خوڑا نو اگود عمروالا بو گرز امیشہ وعیب یا بھوزینہ امیشہ ورطا وقاسم افما قسمون ورطا اکڑا اسراد باب د مفعل له ده د قسم کړه نه غوي بهرستو یو دم خدا خبره منل نه لیکن نسیانن هغه ونه خړل لا یو قسم تصدیق راغای کا وقسمهما یکنکلا مفعل ده پر د مبالغه ذکر کی قسمون ای خوڑو دیدوارو تا وی ویلینی لکما لمن الناسیین یقین زستاسو دو بارا خام اخدا خیر خواونایم نوگردو تسپا دا جدا ابلیس بدا سی ہو اگو پی جاندگنی دا ابلیس تیو دے بادا دا کارون رس تو کئی لکا دی وقتی او سڑے تا تا قسمون اخری سپینگری سڑے یعزتمن طا د یو شی فائده خیرا نقصانات فوائد خیره تو یمنه نفذ اللههما بغرورن پس را کو جیکړه دا دواړه پدوکه دله را کو جیکړه راخ کلاص دله په راکه تکړه د خپل حالت نه لیکن به غرورن پدو کې سلام فلما ذاق الشجرتا وتلوما سواتهما ګور د تفاوز د تعقیب د پار نه بلکې نفس سے عتب د پار را زمانہ لاړه شیطان تلې دوی وو روسته ز زمانہ د نو مير هوا نو مير د غوونه نه خوراک کړه رېخه پني سيان سره کړه نو ورته د الله د حکم چې ورته ویلو چې لا تقربا دا خبر اورته م نه د شیطان د وسوسه ورته یادې لیکن الله فلما ذاق الشجره پس هر کله چې دوی وسه کلا ونا نو ولینې صدا نه نی ماده وسکرن بی ویو وسکل نو باته له اوما دواړو او شیخ زمانه کې سواتهما ملامتیا د دې دواړو وتوفقان يقصفاني عليهما من ورق الجنه نو شورو شو چی پانی لگو لی پا زان مانتی پانی دا جنت زانی پا ٹو پس زرا دا پانی دا جنت سرا یا قبل مانا چی شیخ صاحب کی پانی لگو لی جنت دلدل زاننا ہے سر ایخو پانی اگستا لے گا لی اقصیفان یا لی ہیم نیک بندگان زان ایس حالت کې نبر بندو الگاڑی خوا نو دو جنت پانیر اخلی پا زان منتی دگئی دا هر حر حیادار انسان آغک او سلخانکی لام بین واغم حیا سره لام بی دا حیا کوي حیاء کئی دا رب نم حیاء رب اوازو او کدوی ته رابطه دوی علم انحکومان تلکما شجره ایت نو یمن ما تاسو ان تلکما شجره دتیونه او وقلکما ان شیطان لکما دو مبین د مخه ګره علم انحکومان تلکما شجره ثمن الله ورتویر کوم الا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين واقل لكم اي نوير ما توسيخنا شيطان استاسد بار دشمن خاري د دی ور تک کوم زویري لک سرایي سوره سراز توه ها او غره او د سوره توه او غره او وصل ول سمایات سوره وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكُمْ فَإِنَّهُ يُظْهِرُ لَكُمُ السُّوءَ وَيُخْفِي عَنكُمُ الطَّيِّبَ وَإِن يَأْتِكُمْ دا هغه کلمه تیڅدا کړه کړي واده مله سلام دربنا قال ربنا ظلمنا انفسنا وثمنا ذي ويل اره و زمنګ ظلم کړي دے موږ نو د خپل ځان سره زیاته کړي د خپل ځان سره کبا خنه نه په منګم نه رحم نه کی نو خامخو شبو منګ د تاواني نه را ظاهري دلتا لفظ دا ظلم را غره لفظ دا وَاِلَّمْ تَغَفِرْ لَنَا دا خو دلالت پا سمنی که پا گناہ کی آدم علیہ السلام گناہ کرده دیگا یو خدا دا چه گران ظلم دا خو یو کولی مشاکک ایمه مشتہدین اخطای غلطای تم سوئی ظلم و ایخا. ظلمت لاکھ په زیات کم دا کلي مش کم زیات دی دا غرنګي لفظ د مغفرت چکم ده الام تغفل دا مستلزم د ګنا دا اعداد مقربین و شان روح المانی و وئی شو کسیر من احل سنت ایج جعلو حضم اللی نفسی دادم علی صلی اللہ علیہ دا حضم اللی نفسی ویلی دانا چیاغ گناہ کردے دیخوا او رسول اللہ فنسی ظلم پا مانا دا نقصان سره آخری اوویل دوئی ربا زمنگا ظلمنا نقصان کړه دې منګه په خپل برخه کې نقصان کړه دې منګه د ځانونو خپل سره خپل برخه کې منګه څه کړه کم یې نقصان کړه اول نو لم تغفل لنا ک پردوانه چې ته په منګه منته روح معنی وګره زمانہ کې الله ک ته پردوانه چې په منګه و ترحمنا او بخشنه منلار الله آینده د داسه کارونو نہ لنكوننا من الخاسرين خام خشومند تاوانيانو پیغمبر خدا صلی الله وسلم ما چې کلا بیا کور تراته کړه کړه کی ہدایتونه او وريدي عائشه رضی الله عنها بچو ته خوراک کې خدا وې اننا لكيه دا کوم جن راغلی ادم علیہ السلام ته پوسنو کړه خورا کې کړو نو ګرګه مقام نه وخت شي وکنه قاله بتوبع زکم لبازن عدو الله ورته ایزای وس کوشي باز استا سوده پال د بازوبې دشمنان دیتا تکوینی امر وې خو کوموه ورتاله پاک کړو دلته وایځه وس اې به تو بازو کوم له باز نه ادون اندایو تکویني مرده شه مخه نه الله د 1602 په قدر قزا کې دې کړي خبرې ولا كون في داروز مستقر مستقرن استاسو د بارو پدېزمان کې مستقرن زید وسیدره و متاون فایدا الهین تریا وخته پوره اګوره هبیتو جمعوی موراتنا ادمه سلام او بی بیبیدا د ادمه سلام جمع کړه ذکر شی موراتنه تسنیه او جمه سره زکه ذکر ککه چې د اصل البشر دی کنه فق انهم هم تعالی فیها تحیون و فیها تموتو الوی پدې کې با ژوند دی تاسو ژوندې متعارفه چورته وي و فیها تموتون پدې کې با تاسو مره یو منها تخرجون بیا پدې ځما کې ناروخه لیکي گئے باص بقيګ با تاسو حیات نا حیات متعرف مراد دے که سگدائی اشکالو کی جبور سال سلام تاسو دا سوئی چو برخ دے جون بر تیرہی نا جون تیرہولو زی خزمکہ دکن نا دا حیات متعرفت دینا مراد دے خواه اگر برد دا جون تیرہول کرامتن معجزتن دے خواه اگر وفیہ تموتن ومنہ زما کېستاسو دنی وي جوې نو بیا به م نو بیا به پورته کېږئ نو در دغ ګور تې نه ده کړی د جوونې پر زخی ځ جوې حکويدي خې حقیق نهدي یا بنی یا د مقد ځل لباسا کوم لی یواېې کوم وژ دلته ور خطابتې په یا بنی یاددم سره د هر یو مقصد جدا جدا اول زل ور تیار بنی ادم وې د فار تذکر د نعمت دیم زل ور تیار بنی ادم وې هغه کې مقصد ما نه د عبادت شیطان دریم زل یا بنی ادم خصوصین تکو دلته خطا دی په کې د کیرات د په شرک فریبانه عموما خصوصا بیاخر کی ور یا بنی آدم و یہ 35 ساعت هغه کی خطاب سمقصد د پاره د پاره د اطاعت رسول د زبان بی عالم سلام خبر ابمن نو یا بنی آدم او الواد آدم علی السلام هغه دا خطابات کړی د ذکر آدم علی صلوات و سلام الله پاک د مقام د جنت ناراکوس کا وسکل زندگی تیروللی الله پاک دا صلب ادم نه دا ادم الوادرا وخرې الله پاک دا ادم الواد سره کتابو نه خړې او الواد دا ادم قد انسلنا علیکم لباسا یقینا پیدا کړې دي موږ تا سولره جامه ور علی ګلې پتا انزلنا الحدید و انزلنا الحدید دغرنگی انزلنا علیکم بلیباسن انزلنا پا مند خلقنا دے انزلنا سر زکر زکر کوچه دے دے اسباب سماوی دي کن د بازا اشیاء ہو بلکی دا حرشی اکثرا اسباب سماوی وي نو پا انزلنا سر زکر شو مراد بالتا سی بماند خلق ناسر ایسا پیدا کڑی دی منگا تاسو لران لباسن لباس جامع اگر کی مقصد سیده یواری سواتکم وریشا یواری پتویبا سواتکم وجودستا سو وریشن او جامد دولدہ پټې بڅو اته کو وجود ستاسو ورېشن او خاص تجسم دې ګور یو خپدي جامې سره تاسو سکی وجود په پټي شرمګاو په دویم پټي جامې کې انسان تاسو شې دې حسن له ښا انسان خو که خيستا خلینو په جامې سره خيستا خلینو کې نو انسان او اصمراباد څخه لید بیا خا. دا جامه ستا سود وجود ده شرمګا ده پټولو ده پارا ده او ستا سوده زینت ته پارا ده زینت دا جسم نه پارا ده ولبا سو التقوا ذلك خير يوم انا دا شګوردا سينان چې سره خپل جامو پسيولغه قسم هم ناکه سم جامې جوړې کر جده طاقت رسي جاما جاما به د دې زمانه زنانا چادر شاسل اخچا 500 جوړې جاما وره په جن وله با سو تقوا جاما شي عین تقوا دا ذالک خیر د غره دا غور او لباس او تقوا سمنه جامه چې عيني تقوا ده کنه لباس انسان ورټي کې پس سره په تقوا سره ورایي چې ظاهري خلې ځان پټ کړل لکه در درک نه پرېسګاري نه د شرک د ځان نیر نه بچ کړي د الله پاک د مخالفت نه ځان نه بچ کړي ظاهری جامې سره سره لباس او تقوا جامد تقوا سمنا جاما چې عیني تقوا ده انداز خیر ظاهری جامې سره ورې لباس تقوا ده جامد تقوا ورې خلقای خدا تقوا ځان کې راوړې یا هر کله چې دې لباس یې کړو شو کنه او الله وی ولباس جامد تقویٰ جامد پر ازگار اے ذالک خیرون دا غردہ اولی باسو تقویٰ صدا چیده انسان بدن کزنانا ہی کنا نچی پورا بدنی ولی پٹکڑی نمائش بکی نئی دانا چیوزیکی خیٹا اے خیاری نوبلزی کی مرہ اے خیاری نوبلزی بندہ اے خیاری لباس او تخوانه مراد لباسی شرعی بیا مراد ده لباس دا شریعت چه کوم دی دا غوره ده نارینه دا پروم د زنا نه و د پروم ښا مثالک مینا یات الله دا نعمتونه د الله دی د دې دا پارا یذکرون چتا سنسیت واخلای دا لباس دا خوص سه د الله دا, دا نعمتونه نعمتون نعمت یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطانو کم آخر جا بویکم اینالجنلہ دل تو اس خطاب دے دوے پدی کی د اتباد شیطان نه دو شیطان تابیداری بورے نه خوا شیطان نبزان ساتے دا ساسدنی که دشمن لا یفتننکم الشیطانو گمراہ نکی گن کی وانی چیتا سدر شیطان پا تحریم دا لباس زان من ته لباس حرام نه کوي لکه زکا دماکی و له وبا پر پر بند تو افنه کول غن نوغن کیوانه چیتا صدر شیطان پت حرم د لباس کما اخرج بوایکم لکه سرنګي چوخکلو چو دی شیطان مور پلارس سو مینل جنتی د جنتا یان زوانهما لباسهما وخکلې ویددوی نه جامې ده دوی له یوريا هوما سواتهېما د دې د پاره چې ښکارا کې دوی ته سواتهېما دا وجود ده شرم غاده دوی ګور تاسو د نیکسرې سکړ تاسو د شیطان نه ځان ساتئ چې تا فتنه کېو نو ور ځای ګمراه بوئی چی بزبا شیطان سرداسی وکم دے وزبا ما خاما خرازی نا اللہ ویمہ ولیو قوت ورکڑے دے کنا انہو یراکم دا شیطان یراکم یراکم ہوا وقبیلو وینی تاسو لرا دے او ڈلدد من حیث لا ترونہم دا آغازینہ من حیث ودا سی طریقہ دا سی زین اللہ ترونہم چی تاسوی نیوینائیں قبیلوه ورده شیطان قبیلشتيخ مدارک لکی ازوریتو او جنوده من الشیاطین دتهوري قبیلشتي دته اولادشتي ان نو یراکو او قبیلون من ای صلات ترون اغه زننون و یکنا ان کان یراکا من حيسو لا طرو ننفس من راو من حسو لاران که تاسو د داسې دی نه چې تاسو و عم دا حاصلکه دغ چاپ نه چې دل رو حيسو لا را چې د نو او له من نه شان د ر ان نه جان نه شا لا ی یا کیننن ګرزولې موږ شیطانان دوستاں داوا کسانو لا یؤمنون شی ایمان نلري وایصا فالعوا فحشتا قالوا وجدنا عليها آبانا وایصا فالعوا فحشتا ګور دمکی ولو پربند بکاو ناره ناو بد دروازه کو نو زنانو بد په دې کپړو کې ومن غناونا لیکن لکهن قریش د دوی پیرانو کنه کاغو بوله جامو ور کړن نو هغه وې چې واچو نو بیا بیا په کپڑے کې کاوخا ارزې کې پیراني د دوی پیران کو قریش بربند منو ته خپل کول مخیرو صبح لاسې خيو او تو افنه به کول نو زنانو به کول نو نارینو کول او دا به وی ال یوم یبد بعضه او كله وما بدا منه فلا حلوا ګورهګه زمون ټول بدنخاری لګ بدنخاری مندا جایز نه غنو من هم دې ته خنو لیکن دا ماګه پدی کو کار منغو کونه مغتا وازاب بیا نه ملایږي دا یو طریقې یاد کړئ وا بربندبې تواف نه کونه الله وی وضاف الفا کله چی او کې دوی یو فاحشای او د کارو کی ابياسو تواب د بيت الله په بربند تواف ول بیت اور دا الکتا ولي ندوې قالو وجدنا عليها اعبانا دوی مونږ د له مونږ په خپل مشران زمونږ پلان کړی دا غو طریقې اخ... اختیار کړو ادوی ما خبره پیدا کوله والله امرنا بها الله حکم کړل موږ ته پدې د دروغ به وي او سم سوچي او کار د شریعت نه خلاف کوي نو باز خلق الله ته نسبت کوي بدعات نو په دي الله خوشالي دودا کارو نه کول والله امر نه بیا قل ان الله لا يامر بالفحشاء اولی خبره خو تذکره الله پاک سر نه کړي نه داله خبره دته دوی می جواب کړي قل ان الله لا يامر بالفحشاء ويقن الله پاک امر نکي سم نه اجازهت نکي بل فحشاي پخار د بهاي منه دا خو کار كردي بروند الله د دې خبر اجازهت نکي اتقولون عل الله ما لا تعلمون اي وې الله منه دا سي خبر شي نه پويږي ځان نه خبره کوي و از دخول نه خبره او واسه و بیا قل امر ربي بالقص دا مخیا سره ولګوي ان الله لا يامرو بالفحشاء بل يامرو بالقسط او الله حکم کوي د انصاف او لفظ د مازی سره ذکر کړه امره دا د الله د وخت سننه د حکم دی او امر ربي حکم کړي د رب زمان بالقسط په انصاف په توحید دا حکم د الله د مخه نه دی قی و جوکوم ان د مجدین او ګځ برابر کوې مخونه خپل م په مند په هره سج ده کې په هر جممات خان کېقی جوم او ګځ جو مونه خپل کاته نه ان د کلې مجدین په هرهج د کې په هر بعدت کې کعبۃ اللہ او کعب الجمعات انسان اجعلوا سجودکم لله ابن عباس او ګرځوی سجده خالص الله لرا نو سجده الله لرا کوي اودو هو رمضان شم الله توه بلنم دل بلند الله کوي وضعوا غاده غنا مخلصین <متحدث> لله الدین پدار سيال کي چه خلاص کاونکي هغه تا ته بلنه عبادت ته مل لره کوي سجدا مل او چه څو غړونو د الله پاک نو غړونو د بل چانامه غړا بیا ورته ګورل لګي هر ور کوي کما باكم تعودن اوخره ویرا ازمات د قیامت کی لکه په اخر من خپل نظر پر با صفاول او اخر خپل نظر لکه پر واسه کما بد كنتعودون څنګه چې پیدا کړي تاسو تعوذهم د غشنبا واپس کی تاسو در او بغرزه الله تاسو در نا تشبيه وسکه دا سرنګ چې اول زل تاسو پیدا شي کنا دنیا ترا غريوې خوفاتن اوراتن غرلا پیاو لغ په واي بربند کپڑے او ستر سره نه سناتا نو کما بذا کن تعذ او فريقه حدا او فريقه حق عليهم زلاله فريقه يوي دليته حدا هدايت کړه د توحيد او فريقه حق عليهم زلاله او بلې دلي باندې پر شوي د ګمړای دنیا کی گورت و ڈلی دی کنا یو ڈلپ ہدایت من ہدا نو پر ڈلپ چھو دنیا کی داد و ڈلی نو داد ڈلی و پاخرت کیوں مئی کنا اِنَّو مُتَّقَذُوا شَيَاطِينَهُ لِعَمِنْدُوا لِلَّهُ اِنَّا هُمْكِ ذَمِير بَرَا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً تَرَاجِبُ دا غدا فاحشِ قول کی چکم دی کنا ان هم يتخذون الشياطين يقينا دون يولي شيطانان دوستان سوا دو شیطان دا شیطان اتعادت کی و يحسبن انه او د ذخیال د د چ دوی لار مون دله شویری ګره هر مشرک به د تی چه د ذخیال صحیح انه مهتدون دو د خپل لار ته خپل طریق ته حق زانته مهتدیانوې شموږ لار مونږ دلې شیق لقیوخه کوي ګي ګمړې نو دوم دغه فحشه کوله او بربندبه ثواب کو دا کی مې ثواب غنا خا یا بنیا د مخصوصین تقو عند كل مسجد دلته خطاب دې پر دې کې رد دې شرک پھیلی عموما او خصوصا خا ګور دو یوازې په وربرډنا ثواب نه جنور کارونه بېم کول چکهله بحاجت لرهاله دغه خاص ایامو کې خوراکونه بالکل نه کول ډیر کم دغه رنګه د خوراک سکاک شزونه باندې بې ځان من بندول د خوراک شزونه باندې بندول سکاک شزونه باندې بندول په ځان باندې د یو لنجي جوړکړې واخله اې دا ټول کاروره شیطان دی شیطان طریقي دی الله یا بنی ادم اول واتا دوه حضور زینتكم واخلاجه مخلا ال مجد في كل مجدن, مجدن په هر سجده کې په هر جمعهت کې په هر عبادت خانه انده کولی می په كل عبادت چې عبادت کین په جامه کې کواک وکلوا واشربوا ولا تسرفوا كلوا سمنا لا تحرموا حرام ما غناي حرام ما غناي بلکی خوراق اوس کاي خوراق اوس کاي سرنگيچي بار نور عام زم زندہ کي کي کوي نه پتي ايامو کي خوراق اس کاي فا ولا تسرفوا اسراف ما کوي سمنا ولا تسرفوا بنخت د غیر الله پاکه مکوای د غراز کاک و شيزونو کی نظر نیاز د غیر الله بنا مور کوای دګه د الله سبحانه و تعالی تصرف انه لا يحب المسرفين کوم کال من چې زلزلہ وکنه شیخ سیو رحمت الله علی اوم کلی کې ونزور سروم کلی نو اکثر دلته هم یا کلی کې وچی هغه درس کو نو دا هغه سره د د معاونت په شکل ومالګا حصہ د قران کریم ول نو اول ټیم ماما درس کو دا سار ټیم ناه توبو نه داس دا سورت العرب شروع نو چې ما وي وکولو وشره وو والات تو صریفو نو به ل زله شو شو کولو وشره نو والات تو سریفو نوزل زل بیا خو مسل زل زله بار په اړو پاتې کېدل وه بار. باړو کې پاتې کېدل چا منیسه تکلیب چا م تکلی چا په کور کې امواتو شو دچا کوټار تاوادا چاس نهه ته د پریشانې حالت او قیامت الصغرا او ما نوم درس پاتې شو بیا لیکن شیخ صاحب رحمت الله له درس نه پرېښ او قراني کریم په دغه حالاتو کې بیا هم ختم کړي سلق کسان برتنه سره لیکن اغه هر ورځ قراني کریم ویل د قراني کریم سره دا چکه محبت قوم شوق محبت و سران لو جذبین سره به قران کریم دا آیات میوې هغه وخره ته یاد شو وګوره د بنو عامر او قبیلو کناوي ځان باندې خاص دا په دې روزو کې خوراکونه سکاکونه بنکړي وخه انه لا يحب المشرکین یقینا لا پاک من النسائت د مشرکین و سلام قل من حرم زينۃ الله التي اخرج الوالي اسرت کي پته حرمات ول عبادت مانه چا کپړي حرامي کړيدي چا د زینت شيزو نه حرام کړيدي ویا من حرم مزینت الله چا حرام کړې ده زینت الله ه ډول د الله هغه ډول اخرج العباد هي چې الله پاک پیدا کړې ده یعنی را واخ کړي حلال کړي د خپل بندگانو د پاره او طیبات من ریس کی او پاک حلال ریس دا خو الله پاک ورته زینت وی دا خو الله پاک د خپل بندگانو د پاره د حلال کړي دی او د ریس کنا الله پاک حلال کړي دی دا دې تک چا حرام قل هي للذين منوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه هو يدا دنیا دا خالص دنیا دا شزنا دا چا دا پارادیز داغه خلقو دا پارادیز چی مان راوړی فی فی الحیات الدنيا پوجوند دنیا کی لیکن دل تمانه دا دا خای سوداری دا هغه کساند په اړدي چې ایمان راوړل دی په حياتي دنیا په ژوند دنیا کې په شریکت سره عموما لیکن خالصتا یومل قیامت ی واجب وی دی دره پرز د قیامت د امیدانه د قیامت پرز د دنیا کې په شریکت سره یا ګور دل تا د مانو کې هه الی الزینا من دنیا اصالتا خو مومنان د لپاره الله پاک دا سچې په ذکړې سالتن د مومنان د لپاره طبعا د کافرو دغه نو دا ښه اس دعا کسان د پر دې چې ایمان لرول دي فل حیات الدنیا په ژوند د دنیا کې یا للذین دا د مومنان د لپاره دی په د دنیا کې او بل من خالصتا یوم القیامه پاک پیدا کومونو پر از د قیامت مومنان دنیا کې ول الدا پیدا کړې دي او خالص ته یمر قیامت کس خالقن وفسل آیاتن خمی عالمون دا سي الله وي او تفصيل سره مې بیانوم دلایل دا قوم د پارا شي په وي قولي نما حرم رب ال فوائش ما ظهر من وهم وطن وس تحریمات اللہ ذکر کے په مقابله تحریمات العبادت کې حل قل تو ور حرام کړي دې راب زمان الفواحشہ پلید کارونه ما زه حرامین ومبتن آغا چی سرغندی یا چی پړتی سرغندی او کپړتی هر پلید کار ازما رب حرام کړي دې فواحش هغه ته لکی چې عقل ورته پلید وایخه نقل ورته وای وای خو چی عقل ورته فلید وای زنان شغل اشوڑا کش د قرંગી ول اسمع ول اسمع هر قسم گنا حرام رب زمان ول اسمع هر قسم گنا ول بغیا او زیاته کول په عبادت الله بغیر الحق سره نو بیا معنا وګوره او هی یقینا حرام کړه درو زمان پلیت کرونا جا چې سرګاندی آګه چپړتي والیس ما هر قسم ګنا او البغيا زيات بيغير الحق پنا جايزه سره وان تشريكو بالله ما لم ينزل بي سلطانا اورب زم حرام کړي سره شریک جوړول 달 لا سره آګه چادران چنه دره لګلي الله پاک پاکي منيسدليل دا به شرکت منه او الله حل حرام کړي دا الله ما علتم جوڑا ول په الله منده هغه خبره چې تاسو نه پويږي او ان تقول علی الله ما لا تعلم ده زماره حرام کړی فواحش حرام کړی اسم هر ګنا هر غفل مذموم هر ګنا اول بغیا سیات بغد حقوق لباس سره تعلق سات اسم جو حقوق الله کومشي کې چې د حق الله داغه نقصان راځي کنه د اسم مخه د تکمیل د انسان د لپاره سلوور خبري ضروری دي په دې مون تلوی کتابونه لوی لوی کتابونه لیکل شوي په باب د اخلاقو کې ښه لیکن قران کریم سلور خبر ذکر کړي دي انسان د تکمیل چې انسان بکل کامل کی کلچ انسان کی عفت وی کلچ انسان کی حلم وی کلچ انسان کی شجاعت وی کلچ انسان کی علم وی زکه کو انسان کی عفت نه پاګدامنی نه پښانته د ډنګرو یواز که حلم پاکی شجاعات پاکی علم پاکی لیکن عفت پاک دا منی نہیں د انسان کامل ندر دے په معاشرہ کیم دیر خلقو تدرین لان دخکای که نور صفات پاکی حلم پاکی نہیں بردباری پاکی نہیں کنا دا خبری برداش پاکی نہیں بس آره خبر منی ولاڑیی خواد دا انسان بیا کامل ندر نا دیم ناقص دے ارسی لیکن درسی په تو نشوجاعت बहाدري پکې نه شي په बहाدري نه پکې هغه وسړې درې وړ نور لیکن واسره حلم نه جاهل لكن شجاعت پکې اشتي عفت پکې اشتي حلم پکې لیکن حلم ور سره نشتي ګوردا سلور ور خبر الله پاک په دې آیات کې راځه ما کړې اِنَّمَا حَرَمَرَ بِالْفَوَائِ شَمَعَ زَهْرَ مِنَوَمَ بَتَن اشارت سشیتا عفت تخا دیکھئے اشارت سشیتا عفت تخا اول اسم والبغی اشارت حلم تخا گرگ گنان زانساتل صبر للمعسی دقی تصویر حلم ہوئی دریم وان تشریکو بالله ما له منزل بي سلطانا مشرک سره وره بوزدلره دغه ټینا بوتيري ديکي اشاره د شجاعت تا دریم وان تقولوا سلور وان تقول الله ما لا تعلم اشاره د سشتا علم تا چګور مشرک سره وان تقولوا لله ما تعلمون نو دیکی اشارو سو شعی علم تا شعی علم در سرینو بیا خو گی کنار سب بھوائی خوا نو سمرک کتابونه پی خلقو لیکی دی پا اخلاقو د انسان منی لوی لوی کتابونا امام غزاری دی کلی دی دگرگی نورو فلاسفہو لیکی دی خوا ولی کل سوال دار آگئے چې دا خدای عذاب مستحق ګرځې دي دی کنه چې دوی د خلاف د امر د الله نه کوي دوی باندې عذاب او ناراضي الله وی وی کلهم اتناجل د هر ډلې مون کې د پاره یو نه ټدا ښه نه ټدا فنا نه ټدا عذاب فیسا اجلهم لا یستخرون ساعه ولا یستقدم پس کل چراشې نه ټدا دوی نبر اسل کې دیش یو غړا یو نو ما مخ کې کېرېش ما راګې مخ یو سره سوال دار دی چې کله یو شعر را شي کړه نو ممکن دا چې لا یست امکان د تاخير خو پکې شته امکان د مخ کې درې سمانو چې یو شعر راغې نو بیا خو مخ کې کې دروست کېدل هغه رستکه د ل لیکن ماخه کېدل ګور دایو قصب محاوره وای غنا چکل یو سړی یو شیاخلی دا پوسوی په دومره دی کیبوس ازیاثه کې نو البته مقصد کمل لیکن زیاته ور سره ویخه لیکن ګور دلته جوابونه اوره فیذا اچلهم فعزب کلاچی راشی نه ته د دوی بس دوی تب اعزاب ورکړې شي داروسولای استکنو سات ولا استفاده من دای زاجا جل عمر سره نه مجیت سره جدا مستقل جمله کوي مستقل کلامه یا فیزا جاجل عمر لا استخرون ساعه د دې پر کلام جوړ کوي ولا استفاده جدا قاعده عطف کوي فیزا جاجل عمر مکوایخه دریم داده فایزا جاجلهم لا یستاخیرون ساثن ولا یستقدم دا یو قسم تشبیه ده تشبیه په دې کې دا چا ګور کلا چنیټراشی نو نوستو کې دی نه شی, شی لک سرنگی چی مخکی کې دی نه شی کلا یستقدم یو قسم تشبیه هنی یا بنی آدم ای ما آیاتی انکم مرسول منکم یا قصونا لیکم دو سل رمض الخطاب یا بنی یعنی قلنا یا بنی آدم او دا اصل کے ہوگو رئے مخی اقایات دی صورت البقرہ ہوگو رئے اتم در شم باغس اشکالات میں اشکالات دو پرویزیان و مرویزیان و قبر ختم شیخان ایا تو ګرای پلنا بیتو مینا جمی فیمایا تینکم من ہدن کراشی تو ست زمانہ طرف نا یو ہادیرا شلار خودن کی راشی نو فمنن طبی ہدا یا فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون ندا یا اقسم خبری ذی خال چې کلا آدم علی سلام راغ الله پاک د مقام د جنت نه را نو نوله یا بنی یاد ک راغله تاته ورسان ستاسو د جنس نه راله بیا نووي په تاسومنې آ یاونه زو فمانې تقااصله چا چې ځان د شرق نهوسهاصل او طبیداری د پیغمبر بر وکړه پس نه یاره په دوی من نه به دوی غم جونوي. له ځنه قزهو بیا دنا کسان چې د روجن کوي یا ه زمنګه وک برواانه اووی کوي د غونه ولا اسحابار دغ دی جایاندو پهې جانم کیاې شي فمن ن دې منفتتنه الله که اوزور نه الله ورکرکي پهڅو غټ ظالم د دغ چاانه چې جوړی پله منې د روغ هغه د وغدي والله هو ه نهاب د و او کذب بیااتہی یا دروژن غنی آیاتن د الله آیات توحید دغه نه سکه انکار کی دغه کسان ان الله یولا یکا یانلو هم نسیو مینل کتاب دغه کس ان عبرسی کی دیتہ وا بخلی دی خپل برخا مینل کتاب ایدل کلی شوینا د دوی د پاره چوم تقدیر کی څه لیک دی ګر مینل کتاب په د مکتوب ذ دوی د پاره چکم ريزاق لي کله شهيد کوم عمر لیکلی کله شهيد کوم جهمر تبد دنیا لي کله شهيد په دنیا کې دوی واخلی نو حتا اذا جاءتهم رسلنا تر دي چې دوی ته رسولان زمنګا رسولان نه مرسوم ملائک راشه د دنیا عمر د دوی وخت ختم شون یا توافو نه ونه روحونه قبض کوي د دوی ملائک راشه زمنګ یا توافو نه اقلی روحنا د دوی نو چې دا روحونه او الناخرین داغه وخي ورته وي قالو اين ما كنتم تدعونا من دون الله کوم زيدی آغه چې تاسو و تر ما څه ول سوا دلانا دا خبري بصره شروع وکال قالو زلوا انام دوی اهو غائب شوه د منګ نه روښ شوه د منګ نه اخو دا منگنا روک شوی دی وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينُ اقرار بوکی دو پا اخبال ذان منتی عَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينُ یقنن دوئی منکرین دا توحیدو دوئی کافر وخا پا اخبال ذان منتی وفتر ہو لگ کسی کئی گنوئی امام راضی رحمت اللہ لے افاد کی دخوا زن اونو شیطان ابلیس والا را په پا مناظره شورو کرده اللہ پا وجود منه ایمام رازی خواه لئی فلسفی و لئی منطقی وگن نو بس ابلیس ور دا مقدیمه جوڑه غیماتایی دغشن دغشن تردی پوری چه بد باده کخوا کوم پیرسی بولوی را غی خوا پیرسی بولوی چه ادا بدا حد دعوه اوکا حد دبدا حد دا بدا حد او کا چې الله زبي دليل منم بس ابليس تنبيا و تا اينما كون تم تدون مين دون الله يقالو زلوا عنا هل تبي اسكين خ ایمان عمل يا بكاري قال ادخلوا فيهم من قد خلد من قبلكم من الجن والانس الله بووي چا ته ووي د دو ارواح ته ووي دنن شي فيهم من يعني معهم من دنن شي سره دا غټول ګو تیر شي دي مخيره تا سونه چ پیرين دي انسانان دي فناره باور کي زيتو سرا سنور کسان دي کنه سر سټولي جماعتو نشته الله وکلمه دخلت امه تلانه اختها ما هر واري چې دنن شي وټولګي وقتها, لعنت اوخته ها لعنت وې په بلې کله چې دنه شي یو ټوله کې نو ما بلې لعنت وې په بلې غره یو ارته یو لعنت وې په خپل اوخت باندې اوخت دلته په د مسل سره دی ښه حديث البخاري کرازي لا تسل المرته طلاق اخته اې مثله لعنت پکې اختہا خپل مرګ منتے لعنت امتن لعنت اختہا دائیو ٹولے بلعنت وی پبلے حتی ازت دارکو فی آجمین تردی چی ازت دارکو چی راجمشی دندلیشی دوی پدے جہنم کی جمین غن پایا وزے پت تائزت دارا کو تردی چی دوی راجمشی و دی جہنم کی جمعیان غرن تول مشران کشران تول راجمشو ایران سے مردند راجمشو نقالت اخراہم لیولاؤں اوو یا رستنی خلق لیولاؤں مرم بانوتا تابیدار با کشران با دی مشران توئی او بوئی رستنی خلق پبارا در مخکانو کی او بوئی دا په پبارا دا مشرانو کې ربنا هاولئی ازلونا اے رب زمنگا ادا اغ خلق دے هاولئے اے رب زمنگا دادی دا ازلونا منگا گمرا کریون فاتحیم ازا منزیف من النار اللہ پسور کی دلر عذاب دو چند دور دوئی منگ گمرا کریون لیکولین زائفون مشرانو کا هر یوازره د چن زاو ولکن لا تعلمون لکن تنسو نه پوهیږي ولکن لا تعلمون دوړ مجرمانه دیوبل تابیداری کړي دا دیوبل خبره مان لري دا خبره تعالی وای دا مشران بوم تدوي تس جواب ورکي کنا وقالت لهم ليخراهم ابوي مشران ایک اشارانو تا فماکاند لکم علینا من فضلن پس نشته دی تاسو در بامن من دس یا یاس احسان استاسو جرم کڑی دی بس تاسو کڑی دی من کڑی دی فزوق العذاب پس اوسا کا عذاب بما کن تون پس او داغ عمل انو چه تاسو گٹلی دی تاسو کڑی دی ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا ان هاتفت لهم ابواب السماء دا واستفریده ما قبل شکل ددو نه احرواح قبض کی کنه الله وی ان الذين كذبوا باياتنا یقینا کسان چې تکذیب کړي د زمنګ د آیاتونو واستكبرونه واستكبرونه ځان متبرکړو د دې آیاتونو نه تا کا بورې کړه او پزړه کې ښا ځانې غټ غړلې او پزړه کې الله وی لا تفتح لهما و وسماي نو وشي کولا وې ده دوې د پارا انده وې ارواح د پارا دتوې د اعمال د پارا دنت د اروا خبره نو وشي کولا وې ده دتوې د ارواح د پارا دروازې د اسمان زګی دا حدیث کراځي چ مَلائک بدا یو بلت غرزي ښا یو ټاٹ کې وې دا روح راځم کړي دا روح به وټاٹ کې ان غختي بین متي نزیبه پورته لاړ شي د سوق د داخو فلاو دروکوي د اسمان دربانچی مَلائک پورته وې او دیمه ګراله وی ولایت خنون لل جنتا دن بنشي د جنتا حتا يل جلمل فی سمل حیات تردی پوری شوور ننوزي اوخه په سوم د استنا کې په سوم د ستن د ګندانا کې ښه دې توي تعلق بالمحال اوخه چرته د ګندانا د استنې په سوم کې چرته لټش دا ممکن دا ده محاله نه محال او یو قراده جمالو پزې جمل له حتى يلجل جمل في سم الحيات جمل وی لیکیا غرا سائ تا چې غې مې دا غړ غړ جاسونا تړل لیکي الله وکذا نکا سر مجرمین تغسی صدا ورکوم مجرمانو تا لهم من جهنم میحات ومن فوقهم غواش دا دوی د پاره د جهنم نه تولیان بی او لپاسه د دوی غواش پټون کی بدون له پاسه بده منه بڑا ستری دور وی توله یانه بده اور الله بولا په پره وته سه شي ور کوي توله هی بڑا ستن مور کوي لیکن هغه بده اور وی الله یته شي سزا ورکوم ځانې مان لرا منو عامل الصالحات بساره ور کوي کسان چې منه را وړي د عملونه خړې د سنت مطابق نلن وکلف نفسا الا وسع مینس کلا دا جمله معترضہ را وڑه چې څوک ددا خیالونه کوي وره چې دا اعمال د الله حکم چې د ډیر ګران دي نلن لا وکلف نفسا الا وسع تکلیف نور کومه یو تلره مگر برابر د وسداغه مناسب د وسداغه هر انسان الله ایمه مکلف کړی دا غدا وس مناسبه د روغې د صحت او یو شاین حکم دی د حاضر یو شاین د سفر بل شاین د ځوان یو شاین بډا بیا بل شاین اولیک اصحاب الجنه دغتی جنات یاندوې په دې جنت کې همیشئ و نزان ما فی صدورہم من غلل تجریم تهدم لنار یره دنیا کې هو یو حسد بوغز خو ارقسمی کنا چبل سړی د نمال دارا کی دنیا کی جاه مرتبہ زیاتی یو فطری تبعی سړی بزرک کی سخب خان راضی xa خا. س ما مولی قران زی کنا الله وی وانا زعنا ما فی صدورم او په سو منګال لری بکو منګا غا چدې پسینو کیری منخلین کودګیری سخب خان ابار سره لرق زکه جنت کی خوم لوی دای چې دې د چاغټه درجه د راجا د چا وړه درجه ال تبعید خبرې نه تجریم تحتهم الانهارو وایي گیبالاند د بنگلو دو یا الانهارو ولې ادو په خپل وس وقالو او قالوا الحمدلله الذی هدانا تمام صفاتونه د خدای توب خاص الله اعظم لری هدانا لہذا چرا رسول منګان دي ځایتان دې مقام اخو اللهم غراي السخ وما كنا لنهتدي لو زم ما طاقت کی چې موږ را رسول لولان هدان الله کچره توفيق نه را کړی الله لقد جاءت رسل ربنا بلا الله تعارفو کی په الحمدلله الله دې مقام ترایي وسه اوس په لګه تذکره د خپل اعمال مو کی کنا لقد جاءت رسل ربنا خا حقیقن درخلی در درو زمنګا بالحق په حق سره را راوړو حق بیان کړو په حق سره راغړو نو عبارت حذف کای خان دلته محذوف هم نه ای فط تبعناهم منګي بس وکړو بس اغه راغړو منګي تعبیداری وکړو منګي خبرو مان نور د الله فضل له چې منګي دلت راوړو نو انودو ان تلکمل جنتو غیر نا غیر په وازو کړي شه د جنت او رستم ها حقدار کړي شوې تاسو د جنت بما كنتو تاسو ملون په سودا غملون چې تاسو یې کول ګورتاوسته استحقاق د دې چې میلاو شو پس میلاو شو د وجد اعمال تاسو نه او رستم ها ومعراث کے دل درکڑے شو ومعراث آگا چاہتا ملائی کی چیزا اگر استحقاق بھی حق نہیں کرتا استا صدا حق ہو کر زیتا ما کن تم تعمل لیکن حدیث کې رازی عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی پیغمبر خلی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہر سڑے با ہر انسان مومن با جنت داللہ پر حمزی داللہ په فضل سربزی آگے داللہ پاک پیغمبر آگا تو امداللہ پر حمزی زکر تقوی بغیر در حمداللہ نه سکنشد دی اگوی آو اولینا اللہ یتغمدن یاللہو فی رحمتی کہ اللہ پاک زبخفل رحمت کی راگیر کڑا منو جانت تو ایم بوزی رحمت ته مختاج مخواب نوی قسم د حدیث و دا آیات پر میں کی ظاہری او تعارض را رہے نا گورا یہ او دا جنات جنت دراجاتو حصول لے اپا اعمالو دے جنت اورستو یو دخول لے جنت دا غد اللہ پا فضل لے خوا جنت تبیہ دن نشو انو بیا فرق دراجات تے کنا دراجاتو حصول بیا پا اعمالو دے خوا دوی امداد دے چکورا دو سبب دیو سبب زاہری دی بل سبب باتی نی دے سبب زاہری اعمال دیو سبب باتی دی دا اللہ رضا دا بلکی اگا اعمالوں اللہ دا فضل دا وجنے کی ہی نو اگا سبب و سبب دے خواہ نو قرآن کریم کی بھی ما کنتم تا عملون او حدیث کی گرہ اگا حکمت تا ورطویلی شیدی اگا پٹا خبرہ حکمتوں نا بینی اسرار او حکمتو نا بینی نو آل تا سبب باتی ذکر کرے دل تا سبب ظاہری دے وانا ذا صاحب الجنه وذلت دري منادي ديخه ده جنتيان اوواز ده جهنميان اوواز ده اعراف والاواز اوواز ووكي جنتيان جهنميان او تاسحاب النار صبرت ان قد وجدنا आवाज پیدا چي موندل ان قد وجدنا ما وعدنا یقینا امون دا منگا آغا چه وعدہ کرلا منگ سر روزا منگا حقا حقا اگا بیا مند رشتی نیخا چه تاسو الله وی داو کودا داو کودا پا ما ایمان رو جنت نفحل و جتو ما وعدہ ربکم حقا پس اے امون تاسو آغا چه وعدہ کری وانا ربکم ربستا حسودا تاو سر حقا حقا اگا وعدہ سنگا دا کتاسو تعالی وی دیو کنه کړه رسوله نو معنا دا قرانونه معنا رسوله خبرونه معنا جهانم په دوبرت قالو نام ااو خبره دغه داخ نو فازن موازنه بیناوم فسعلان بو کیو اعلان کونکه په من درو کې اعلان ویسي لعنت الليل الظالمين لعنت الله له ظالمانو باندې اللہ عنت اللہ علی الزلیم آغا تاوس دا حشام بن عبد الملک بادشاہ تاویل اتقی اللہ وحضر وحضر یوم الازان دا اللہ نیرہو کا یوم الازان نزانو ساتا خوا اغور تو یوم الازان سده. اغور تو دا آیات نو حشام بادشاہ سشو آغا بیوششو خوا نو تاسو ورته hazardous لو صفه فا كيفا ظالمعینه دا خو ما صرف صفته بیان کړی چې وی ویني نو بیا وسم بی رهبتیخا الذين يسدون سبيل الله دا ظالمان ولیدی دا کسان دي چې سدون نو سبيل الله چې بندول وای خلق د لارې د الله نه په خپلم بند نور بهم بندول و ای بغونا هی وجا لټاو به پاره کی ایو جن کګلې جو کوګواله خلق تبه کو اشتواک خلق به په شک او ګو شبهاتو کی اچول خلق دا کتاب نه دا الله د دین نه دین اسلام نه اړو او حق پر استونه به اړول قسم ناکه اشتباات اشتواک په اور ته وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ او بل خبر پکې دا چې د آخرت نه منکر دي تا ظالم او بینهما حجاب جنتیانو د جهنميانو کې حجاب پردادا او بینهما حجاب ددو پمینس کې حجاب پر وعلى الاراف رجال يعرفون كلا بسمائهم وراسو سوره الحديد تراشه د سوره الحديد ayat 12 سميانه الله سم کوره يوم يقول المنافق والمنافقات الذين منظروا النقط باسم النور قوم قيل ارجو وراءكم فلتمسوا نورا فضرب بينهم بسور اللهب باب پس جوړ بکړی شی بمند د یو دی واره داغه په دروازه وی فی رحمه و من قبلہ العذاب ندلتا د دوی ومنځ کې به یو پرداشي وعلى العراف رجل وعلى الارافي د دیوار پر سربند دیوان یا په تر میانه زه بنته بناري نوي ګور دیت حجاب و موئن عرافهم موئن ما درته رستو سوره تل دغه کې ورته باب ویله بي سور ديوال سور ورته ویله شو منس کی دیوال وی دیوال ته حجاب وی دغه ته اعراف وی نو عل الاراف په دې اوچت ځای مانی په دغه اراف منتب سکسان وی سنارې نبوی دغه درمیانه ځای د پمند جنت او د کی یا رفو نکلن بی جنې بدوی هر دوارو ترفون دران پا علامات و داغوی منتی دانتیانو لجهنمیان بسیما هر یونن دوارو ترفون لخوا اید دا اعراف سشه ده نمو قید دیتا اعرافو من حجابو من اعراف دا عرف نده که عرف دیخ اصل بیلی کی اوچت زیت او اوچت تیره بانگی اغا دا اوچت دو پوچھت زے منتیوی خوا پوچھت زے بھائیوین ریجالون سنارین نو دا بسو کی نو چاہ دا آراب دیر معمولی زے گنل چاہ دے آعلا گنل سو کوئی دیکی بدہ گا جہن دا کافرانو بچی سو کوئی دا باغی چی اگا شہادہ بچی دا مورا پلار نیتا پوسناو کڑے سو کوئی دیکی با آعلا خلقی خوا دیر گھٹ سولہا خلق دی. لیکن حدیث کی رازی کنا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوستو شو فمن استوت حسناتو و سیاتو دچا خامل عبد عمل چی برابر خیجی دا قیامت بردی ددو بسحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولائکا اصحاب العراف لم یدخلوا وهم یتماعون دا اصحاب عراف دیخوا استوت حسنات ومسيئات خا گناونه اعمال خا مال بد برابر وختل وانا او اصحاب الجنه دوی بوازو کی جنت یا نتا ان سلامون علیکم مبارک شه مبارک دا سلام د مبارکه یی دیخه سلامتی دی پتا دو حکومتونه سالم او سید او حکومتونه مبارک شه لم يدخلوها وهم يطمون دا سوق دی و دا وزر سوق کې الله تعریف کې لم يدخلوها انت الى جنت ته نه دی ترې د اعراف ولا وهم يطمون د امید لري د جنت ته دخول و اذا صرفت ابصارهم قرد جهنم طرف تبدو نه ګوري لیکن کل چی واڑو لیشی نظر ندوئی تلقا اصحابی ناری پا طرف در جحنمیان جحنمیانو طرف تیچے کلس دو با مخناڑی خوابڑو لیشی نو دو په یې ریشی چې را اس زمن کا سکار خرابی خراب نو قالو ربنا لا تجالا مال قوم الظالمین دو با اے رب زمن مگر زمنگا دو قوم ظالمانو سرا ونان دا صحاب العراف رجالن یعرفونهم بسیماهم اواز بو کد آراف الان ونان دا, ونا دا صحاب العراف رجالن اواز بو کد آراف الان سکسانو تا یعرفونهم بسیماهم چپی جنی بدوی دغا کسانو ذرا بسیماهم پن خدا ہوئی اما خون بای تکتورنی و لیفا جہانامیانو کې سکه سانو تبدوي आवाजونه کوي او فلان کې او فلان کې سبورت توې ما اغنا ما یا استفہميه ده ما ماوسل ده ما استفہميه انکاريه ما اغنا عنکم وما كنتم تستكبرون ايا ذا فكرتا سنا جمعكم جماعات تاسو وما كنتم تستكبرون دا ما مصدر يده ادب دې په جمعكم منکرتا من سنا د فکرتا سنا جماعت تاسو و ما کنتم تستقبیرون و شي چې تاسو تکبر کهو جمع و مراد ستاسو آغا افراد دنیا کې قوتون چیو یا جمع کول د معلون ستاسو آغا معلون ستاسو آغا افرادی قوتون ستاسو او ما کنتم تستقبیرون نور د دنیا جا هم مرتبه یاد آغای چند منتی بچه آغای ناز نخریکو لیکن اها اولئك الذين اقسمتم جهنم بارعين شيدا صوتي اي مونتا आवाजونه طرف نه ور د आवाजو شيها اولئك الذين جهنميانو تبويهاها اولئك الذين اي جهنميانو تاسو چې आवाजونه کوي كن دا غا کساندی اقسمتم چتا سو قسمونه خورل ددوي به بارکه صل لا ينالهم الله برحمتين چی او بنا رسی اللہ پاک دوی تانسا رحمت لا ینا لهم اللہ دوی تب اللہ سو خوشالی ورنکی دوی نبا اللہ رازی نشید دوی تبا اللہ پاک دوی بادا اللہ رحمت حسین نکی او دخولو الجنناتا نو دو خبلی دلی نی کنن دکا چی کن دوی خلا جننات کی نی دیب او بو ویلی شيع عرف ولو تا دن نش جانتان لا خوفا আলাইكون يا بيا رپتا سو ولا انتم تحزنون ولا تاسون غم جان شي ونا نادا اصحاب النار يا اصحاب الجنه اس جهنميان باوازو کي خا جنته انو تا انا في ذوالين من الماء راتو کي پمنګ منته او مم ما رزقكم الله یا دا اغا خوراکونونا رزقکم اللہ انچی در کڑی تاستا اللہ یا را اغور زوائی دا اغا خوراکون نچی تا صلی اللہ را کڑی سشی را اغور زوائی خوا نو دوی و جنتیان بورتو ان اللہ حرمه همال کافرین یقین اللہ بنکڑی دا پا کافرانو منی دا مندی خوا اللذین اتخذو دینو لحواملائیو دی جہنم تا چی دوی را غریدہ سوک تیوی اللہ وید آغا کسان دی چینی اولی او دوی جوڑ کڑی او دوی اتخذو دین هم چی جوڑ کڑی او دوی دین خفل را مشغل اولو بی دو تا دین لو بخ کارا شیو دین لدوی سا حمیت نوار کڑی وغررت الحیات الدنیا او دو کڑی او دوی دارا دنیا د دنیا په کاټه کې دی یا د مقصد ګرځولې او اخرته هر کړه دین ورته پاتاسه او مسخره خاري دا او ټوک خاري دا خا. فاليومنا نصاهم کما نسولقا يومهم الله پس نندزي ننصاهم پریګې دویره دغه جهنم کې دویره مونږ پریګې کما نسولقا يومهم هاذا لك سرنګي چې هر کړو دوی ملاقات د دیرو دی و ما کانوا بیااتینا یشهدون سره د دین چيده د آیاتونو زمنګ نه انکار کاو دروازې می کړي وا زمنګ د آیاتونو نه انکار کړي او داوا په معنات ما شرما واغس یا ما مانوا ما کانوا بیااتینا یشهدون را چې دوی زمنګ د آیاتونو نه انکار کاو ولقد اجیناهم بکتاب نن جهنم کی دوی ولی دی یو خدوی دار ازیرا کړي وا دویم زما آیت انہوں نے دوی انکار کړو توحید منکر خلق دا دم مدمخه زره لگی یو قسم ترغیب قران ته دی خلا ولقد جئنا بکتاب فصلنا وعلم الله وی خامہ خیا کینن راوڑ او مغ دوی ته کتاب فصلنا هو فصل الله على علم په تفصيل سره بیان کړو منګه په علم ورکړو موږ د لره څنګه کتاب. کتابو فصل الله على علم مفصل کتابو په تفصيل سره بیان کړو منګه په علم خپل او هدایت او رحمت د قوم د لپاره یو مين چې ایمان لري حال ی زورونه الله تعويله یو معې تعویل یقول دل نڅ من قبل ره ورکې الله پاک موجود خل قوته چېی د ایمان نه کنا وړي نه. نو حال ی ظورونه الله تعويلهویل تاويل عقببت د انتظار نهقېی الله طوي مگر د عاقبت د انکار انکار د سشي د قران انتظار نه کوي مگر د عاقبت د انکار ايوم ياتي تاويلهو په کومره چرابشي عاقبت د انکار دغه قران يقول الذين ابواك سان نسو چپرخو دا قران پرخو من قبل پوخا وہی باغا کسان نسوگم من قبل چې هر کړه دی کتاب لرا یا دی انجام لرا هر دی انجام لرا تا وی انجام منمو من قبل پقا قد جاءت رسل ربنا بالحق بیا بده اقرار وکي یقینا راغلي او راغلي رسلان در رب زمنه بالحق حق راوړو په حق راغليو نو عدالت عبارت محذوف و ما نه پس څنګه ترجیب وک نو فحل لنا من شفاع فحل لنا من شفا پس ايشتي من درخل انسان کی فايشفع لنا پس اخلاصي غوړي زمنګ دفارا زمنګ سک سفاره ششته او نرد یا چې موږ واپس شو دنیا ته نو فانا عمل غیر الذی پس عمل بو کو غیر دا غنا کنا عمل چې موږ کو بیا ایس نه شي کې د اعلان به شي قد خسرو ان فسخ یقینا تع ان کې چې ولید خپل ځانونه په کفر او بتکذیب وزل عنهم رغب شد دینه ما كانوا يفترنا غشری جوړاول نبولا خبر یا غا دلیلن نا پیران میران اس بیا پکار رانش اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرَضَ فِي سِتَّتِيَا مِن ورد او سیو سو جملی اللہ پاک ذکر کئی دا توحید سورت کیورے عقلی دلیلن نشتیخا ورد او خوش شفاق واری کنا چیر اخلاص اون کی اشت اخلاص کی چې وسمن خلاص کی کړه الله وی خلاصولو شفاعه او پسې ګرځي راشا عقیده توحید لرا دا قید به اخلاصيخه دا به تا اخلاصي دا به شفاعت کی ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض یقین رو ستاسو اللہ دے چې پیدا کرلی اسمانو نازمکا فی سیتتی آیا من پاندازہ دا شپک و رزو سمستوال العرش بیا برابر د خپل شان مناسب علی العرش پا عرش منے اور فی سیتتی آیا من اگا شپک رزی کمی دی لکا رستو سورتالحام بی مسجدہ و گرائی اللہ پاک سمکا اسمان پا شپک و رزو پیدا کرلی دی اگا شپاگی رضی ہمیم سجدہ آیتو گو رہے قلائن نکون لتکفرون بلدی خلق رو دفی یومین بیاو پسیو نہم آیات لسم آیات دو لسم دا دو لسم دو رزو کی مکہ پیدا کری دا بیا وجعل فیا رواسی من فوقیا و بارکا فیا و قدر فیا فی ارباتی ایامین نو دا غرو نا پکې واغېرا دو د ورزېدار نو دا غن سلو روزشوي بیا الله یي فقظا ھن سبا سماواتن دول سمايات راي ف يومين اسمانونه بیا په دوه روزو کې پیدا کړی دا اشپا کوي دا اشفي او سوال دار هغه چې هغه وخت حرکت فلق خنا وكنا نور نه نو ایام روزش په خوبا حرکت دا فلک سردی خواه پا کردشت سره سردی دو امداد چې هر کار چه کی گی دا اللہ پاک بچ چه پا کن سر کی چا لائرہ دو کی و ایزارہ دا شاینا یقول اللہ کن فیح کن نو دلتا سنگا فی سیتتا دیا دا که يوم مانشي روس شي كن نو باز دا ويشي اصل كه اغه وخي نور پزه سو عرش د الله او خد داغه د دا حرکت د وجنا زمانہ وكنا روز شفوقر شيخ رحمت الله له اصل كه دلته دا يوم پمانه د ساعت ته یوم په مانا دا نو پشپگو لمحاتو که فی سیتتی ایامن نگا قرآن کی رئی صورت انفار کی من یولیهم یوم ایزن دوبرا و من یولیهم یوم ایزن آغا سکچو گرزی پا دا غرز دا پورا رز بشا گرزی ساعت مراد دیده شا گرز لیکن کمانا دا سیوشی فی سیتتی ایامن في صفات يوين په اندازه د شپګور ازو په اندازه د شپګور ازو خبره ختم شو استواء على العرش د صفات الله دی دا د متشابهاتونه دی بغیر د کیف او د کمنه زكى عرش کوم ده کنه الله عرش د عام عرشونه دی چته د عرش د الله په عام عرشونه باندې بنا کې پدوی منطقياس کي او دوه سره تشبيه او تمثيل ورکه نه ارشد بارے تعالی پتا نه لغي چې څنګه دي اغه ما علي کو بي شانينو استواء على العرش ده دا, دا الله پاک پر پا استواء په عرش باندې دا ما علي کو بي شان نه هي دي داد دا متشابهات انه استواء على چ الله پاک استوا عل ارش کړه دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نه د استوا عل ارش ته پوسوشو سره کته کړي او خلیبي به سره پور تک نو علی استوا غیر مشهولم والکیف غیر مانخلن والايمان به واجب ون والسوال انه بذاتن ګور داس دا سم مشهور نه دی د استوا معنا کې شيکیفیت هم د اقل نبار خبره بار نه خبر د کیفیت هم بیاې دی شي لیکن چونک دا خبرې به نه کو اوغ و ایمانو وا ال و دا ایمان په دغه استال عمنې سره واجب د سوالو نه د نه زما د ځ نه وزه بعضې فستوال الارش داللا دا صفات څنګه استوا ده نو بسم الله کو به شي نه د هر انسان ګره استوا د بادشانو استوا یو شان ده هغه نه استیو شان ده دا مينه سالانو پر شان نه فرقونه دي لیکن دا الله ای استوا ارش مجهول پدی معنا غیر ماقول چې داګه ادراک ته نشکوله نو استوال العرش کوم دا د سره د متشابهات او د اعداد الله صفت دي بغیر د کیف او د تمثيل نه مې بغیر د تشبيه نه مې استوال العرش ته ښا یو شلیلا حسیسا او غوندوي الله پاک شپه ورستا او روز شپې ته ایتلوو طلب کوي او بل را خطمی شینی جوړ شو روش ورشور وشیدنه چر وختمی گنو یو بل پس روان دا زمانہ نور اس پغمای استوری مسخرات بی امری تعبیری پخار کې لګولې دي په حکم د الله دا نظام شمسی قمری نظام فلکی دا ټول د الله په اختیار کې دي ذک الله ولا له الخلق والامر خاص خبر شیخ ہے خواست اللہ پر اختیار کی دے پیدا کول لہرشی علا لہو الخلق خبر دار لہو الخلقو خواست اللہ اختیار دے پیدا کولو دے والعمرو خاص اللہ پر اختیار دے اختیار فیصلو دے نو خالق آگا دے مالک آگا دے او اختیار د فیصلو دا, فی دا غسر د نور اش تبارک الله رب العالمین خیر او برکت نو شوونکی او الله دے چر رب العالمین نه مالک د تمام عالم لفظ تبارک دا صفات د باره تعالی کی نهه کر ته کریم کی ذکر شوه ده اذل خاص دا الله دا پرانو یو ذل تبارک رب ربک الله د اسم سره ذکر شوه نو تبارک الله او رب السماوات او تبارک بهمانه که بقا او صبح تم پروت ده نو چې تبارک بهمانه د فاعل سره کوي کنه تبارک خیر برکت چون کې مبارک یو الله زکا چ بوقا وسوبات چاله را ده الله لرا ده سوک دي الله ده دا صفت دي چا دي الله ده نو مبارک يو الله ده خیر شون کي يو الله نو مبارک جمعت مبارک پیغمبر مبارک قران مبارک يو انسان مبارک الله پاکي خیر چولی معلم دي الله پاکي خیر چولی ده نو خیر اچون کې یو الله دې مبارک یو الله دې برکت اچون کې یو الله ا کته وې د پلان کې برکتي سمانه الله پاکي برکت اچول نو ټیکتا ا کته برکت دې خیر اچین نو بیا خلاړه دن خیر او د برکت مالک یو الله دې نو هر کله چې الله پاک مالک دې خالق دې او مالک د فیصلو د نفع او نقصان مالک تینو ادعو ربكم ادعو ربکم رو بل اقبل رب لرانو سنگ رو گڑے پا دی شرائط رو گڑے تاظر و خفیہما پا عجزی عجزی سر رو گڑے و خفیتا ناپا پتا ادعو ربکم دعا دعا دعا عبادت تینا مراد دعا والمسلہ ام بندگی کو عبادت کو انو خواست پل رب لرانو کئی دوا مل مساله سوال کوي نو م د خپل رب نه کوي سوال به د خپل رب نه کوي لیکن چې د خپل رب نه سوال کوي دعا غواړي کنه د دې سه شرایط دي دري شرایط دي یو تزرون چې د الله نه سوال کینو پاجزای سره کوي دویم د الله نه سوال کینو ورو ورو کوي پپټا سره کوي اړه چغه مو قافی پکې مجنګوا درم چې دا لن سوال کین نو اعتداب پکې نه کې د ان او لا يحب المعتدين هغه ته اشاره ده په دعا کې به اعتدان کې هغه شانې دعا بغواړي سرنګ ته ته تعلیم را کړي شوی ده داسې باندې کړه حدیث کې راځي چې یو صحابي سوال کا والله مې نسلو کا قصر نا ان يمينه الجنه الله پاکه جنت کې هو یو مانه سپينره کې په خپلې طرف راکې خپل پلار صحابي منا کړه ده عبد الله ابن مغفل دا غزوه هغه دا دوا قولن ما کړه ده دي څه ویلي کې هته دا ویلي کې نامناسب سوالونه کاول بس اللہ نذ اللہ رضا و رشنت وڑف گے پکتی طرف تا بنگلا طرف تا بنگلا طرف تا بل اعتیاد و دعا کی صدا دعا و عبادت تے باگے کی طریقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری دا کرنا عبادت شر دا دے نقل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی کیفیت نقل دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ چترازی او ٹولگی جوڑا یا اللہ سپورتا کئی او چگی وے دا دعا بل جهر چه که نه دا سماده نه رف و سود بی دعا دا که نه د صده داده دا احتیدا نه دخوا زک دعا عبادت ته منز عبادت ته نه منز که پتاری قده پیغمبر نه دعا که نه پتاری قده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دا الله نه غواړی نو پا ځای سره غواړی نووررو غواړی احت تېجاوز تجاوز نه کوي ځکه ان لا ی حیبل موتین یاقی لا مینه سااتې دجاوز کوونکو سره لا وله توفسی د فیل ارو دی بعد روانېمه کوئ پهمګه کې په ش کول او بعد د اصل روو د اصلاح دا غنه په توحید چې اوزمکه دا خلق پکې په توحید جوړشې ده او تر ازي په غې کې نورې مسئلے در نه کوي فساد مکو په پسما کې په شرک ول سره مدارک وې بعد اصلاح بعد أما اصلاح الله و ارسل الانبياء والكتب چې الله پاک امبيارا ولې ګل کتابونه راولې ګل بس وګوره زمنن دې کې د عادت چې والاخه کې خلق موحدين جوړشوي ده کنا اوسترازی ورطا فروعیاتو کی تعالیمونه ورکای داکا و دا ورخا بیا پکی ڈالی جوڑای ودعوه خوفا و تمعا ودعو بلی اللہ لران خوفا و تمعا سنگای بلی خوفا پا یری بلی و تمعن پا امید خوفا یرکا ونکی و تبکا جتا سود الله نا بلے الله پدا سي حال کی چ يرک اون کی پدا سي حال کی چ تما كون کی خالمومن بين الخوف والرجاء مومن خدای ير يو امید منس کي پروت ده سوال دار کي چ ما کي و دو ربكم تزرون خوف ي ودل و دو دلته ودو خوفه او طمع دلته دو صفات جدا ذکر کاله دو صفات جدا ذکر جواب داده چالته غراه دعا والمساله وا د دعا او العبادت ته فرق ته دعا والمسله کې صفات جدا ذکر کته ظاهر او او دلته دعا او عبادت کې خوف او تمان د عبادت ته دعا دعا او عبادت جدا شی دي دا صفات جدا دي هغه صفات جدا دي یا اود او رب کو تنتظرو صفات باطنیه او دعا او هغه ته صفات ظاهره ويخه ارخ کار صفات یو ده پټ صفات ان رحمت الله قریب من المحسنين يقن الرحمت الله نزدې دي من المحسنين د احسان کومونکو سره د اخلاص کومونکو سره د رحمت په تعویل د مذکر سره دی کا زکی قریب مذکر راوړې دي یا باځې رحمت ویدا اسم مصدر دی مونس او د مذکر ډول د پاراستعمالي ان رحمت الله قریب من المحسنين بریلین دین استدلال کی کنا چې پیغمبری خدا صلی اللہ علیہ وسلم مارسلنا قائل لا رحمت اللہ علیہ العالمین او دلتالو انہا رحمت اللہ قریب من المحسنین نو پیغمبری خدا صلی اللہ وسلم قریب دی تمام حاضر ناظر دے علاکہ دلتے خو من المحسنین وین اتاس ورتا حاضر ناظر وین دیم رحمت خو قرآن کریم کی شپک زیدہ دیم شپک مصادیق بینی رحمت خو باران تم ہوئی کنا ن رحمت باران سره په محسنین ومن او هو اللي يرسل الرياح بشرا مثال ذکر کړي خاص الله غزات چرالېګي بادونه زیره مخید رحمت خپلنا یعنی مخید باران خپل هوا رش وه باران روانه یو خسیلا ايد لیکن بشرا نکه راي ذکر کړي دغه هر هوا وره باران نه وي وره کلا نا کلا غا زیر اوگر زیخا حتی ازا قلت صحابا کلا چیر اپور کی دا هوا صحابا وریزی لرا سقلن درنی لرا نسقنا ہو لبلد المیتن چلو منگا دا غا وریز لبلد المیتن کلی شارتا دا غا وریز دا ف اغه زمانت چې کوم دي مکی مکی. باران نه شي شاړه ځمکې وچ ځمکې نو ف انزلنا به الماء پس راوړو مونږه پس سبب دغه ورې دي الماء باران ف اخرجنا به من کل سمرات پس راو با سو مونږه په دیو بو سرا من کل سمرات هر قسم میونا من باران سبب د درې خونو نو کزا ال کان نخرج الموت از بعد د قیامت به تمثيل چې څنګه الله دا وچز مکه تکشن کړه نو تکرنګې و انسانا تاب الله پاګ د دې اسمکه نه به را پورتي یاد دې د پاره چې هر کله د زبکه د خوبصورتای او د اسمکه د سرساوی شادابه خبره وشوګه دا داسې انسان چې به د زمګه کې د دنیا کې بس منامک شي لګ خییت یاد قذکه نخې ج موته دغس الله پاکوې را اوبامونملړهلهله کوم ته ذکر نو دې د پارهه چې دا سیت واخله کذکه نخه ج موته خبره دا مثال چې در تذکر کوم که لعلکم لکوم ته ذکر وال بله دو تویو ی هو ب نراې ورا باران انشاء الله پاک وري نو دو قسم مز م کوي یو هغه مز م کوي چې هغه با صلاحیت کوي او بوزان سره جذب کوي هغه یک قسم کسان فصلور اخیږي بلا قسم مز م کوي چاغه خورزم کوي خار مالګین از م کوي نو هغه کیسه نه پیدا کیږي عزیز اه سیپوټی پیدا کی چاغه د خوراک نه ني نو ول بلد طيبو زمکہ فائدہ مندہ زمکہ خوغا یقروجو نباتو بیدنی ربی راوزی بوٹیدہ دی پو حکم درم اواللزی خبوس اللہ یقروجو اللہ نکیدہ او آغاز مکہ چخورا زمکہ دا لا یقروجو اللہ نکیدہ راوزی دا دینا اللہ نکیدہ مگر بیکار بوٹے چاگا زوز موز چیورتو ایخا تارخ بوٹی نگورت دا کرنگی دا کریم دے کرن دا قرآن کریم الله پاک دا برن نرہ لے گلے دے کتت یو من خلق دے یوکی سماگا خلق دے چاگو کیا اللہ صلاحیتا چھولے د منشای صالح دا قرآن قبول کو اغم مومنانو گردے دا بلا خلق دے چاگو قرآن قبول کرنے دن اللہو اکزا لکنو صرف العیات دا اللہ پاکوئی نصرف والآیات مختلف قسم بہن ہوں منگ قوم دا پارا یشکور چې شکر و باسی لقد ارسلنا نوحن الا قومی فقالا یا قوم حبود اللہ دوز دلتا دلائل نقلی شروع شو اول دلائل نقلی دا نوح علیہ السلام ذکر کئی دا اول پیغمبر دی خوا اولا نی پیغمبر نی دے بلکی اولا نی تشریعی پیغمبر دی او پیغمبر محمد عربی صلی الله علیه و سلم د نو علیه الصلاۃ والسلام واقعا تقریبا تفصیلا او اجمالا در سلیخ ظلا د نو علیه السلام تذکرہ از قران کریم کی نو علیه الصلاۃ والسلام مورخین لكل سوا کلا سوا کاندو صدا ادم علی السلام نہ او د عیسی علی سلام او نوح علی سلام, سلام په موږ کې سلورز الکاله عمر سلو زر زمانہ تل ز نوح علی سلام, سلام قوم ترغه له ګوردا تمام د بنینو انسان پیغمبر نو بازی وای کنه چې دوام بیا له سلام الله کل دنیا تلې یو نو علی السلام پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیکن دا خبر سید ها دا نوح علیه السلام په زمانہ کې دا کوم منحصر و په قوم د نوح علیه السلام کې بس صرف د انسانانو نور سكنو لیکن هغه خاص د قوم تراله غلې شی وو په سما سره له غلې شی وو دلته د نوح علیه السلام غوا واقعات سره پر ذکر کوي چې ال عبادت لله وحده عبادت مخاص یو الله لرا کوي مدد شب یو الله پاک تا قوائے. نو علي صلوات سلام دا مسله بیان کړه دغه او د امبيال مو صلوات سلام دا دعوت ډیر حکمتونه دي د دوی په دعوت کې خه دعوت الرسول یو کتاب دی محمد بن احمد یو کتاب دی دعوت الرسول پاره قدم بیا له مسالم تس بهاست فایدی ذکر کړي فایدی ذکر کړي دفاع اغلقه بازیدار لکه تقریر ډیر دا نرمه تقریر تقریر د ډیر د مینه تقریر په تقریر ډیر دا ادب ناډک تقریر د غرنګ په تقریر کې تخفیفات د غرنګ په تقریر کې انعامات د د غرنګ په 500 فواید کړي لقد ارسلنا نوحا سرنګي چې الله وی مونږه هوا دځمکه مختلف وی صوت لېګو کنه نو دقران يمږه انبياله سلام مختلف قومونت لې وکړو علي سلام خامخيقن لېګل مونږه نو علي سلام خپل قوم ته نو دوی قوم زم ما اعبد الله ما خاص کوي الله لرا ابن جوزي وی اعبد الله سمانا وحید الله د الله توحید مناي بندگی و اللہ لروکا ایدہ توحید دیکھنا ما لکم من الہن غیرو دا عیلت ذکر کئی زکچی نشنے دیتاز و لڑا سو بھاجت تر سرکو ان کے سوا دا لانا یا نتیجہ دا دا کنا ما من الہن غیرو بندگی خاص کے اللہ لرہ نو نتیجہ دا دا ما لکم من الہن غیرو ستاس و بل سو گنشتی ان يخاف عليكم عذاب يوم عظيم يقينن زياریکم پتا سو من دا عذاب در دنیا کې عذاب یو کا اخرت کې به لیکن احزاب يوم عظيم دا احزاب رزق عسوی مخه اګه دنیوی او اخری قال الملوم من قومي وی غټانو معتبرینو اوې غټانو د قوم دادا اننا لنراك فی ظلال مبین یقینا منغا خامخ وینوتا لرا فی ظلال مبین فی ویل ځنه په ګمراهی کې اخکارا په ګمراهی کې اخکارا اخکارا ګمراهی او فی ویلی ته په ګمراهی کې بس غرقا به ډوبي قال يا قوم إلي سبي زلاله هغه ورته سرنګي خسته سليقي سره جواب کی نو عليه السلام يا قوم زمان نشته دی پما ما ګمرا إلي سبي تاسو فيو اي ما سره د ګمराई د سټکشم نه د خال ليس بي زلاله ولكن رسول من رب العالمين لكن استاذ امام رسول ما پیغام را وडून کې ما د رب العالمين طرف نه او بلغو کوم رسالۃ ربی رسوم تاسو ته پیغام درخفل دا پیغام زکر سوم چی و انسه لکم خیر لټو استاد استادو خیر خواهم او زه که استادو خیر خواهم ما چی و اعلم من الله الا علمو پوهېمد الله دا طرف نه پا خبر او چی تاسو نه پوهيږئ په ار خبر کې خپل او फायदा پراته ده او عجب تومان جاءکم ذکر من ربکم ایت اوس تا نشاله کی چراغه تا اوس تا یو ذکرن ذکر راغه وحرال طرف در اوس تاسو نه را لکرسه سوره المؤمنون کی راضی ادم امنون درم دیر شمایات درم دیر شمیاد در سوره المؤمنون وګوره وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بالقرآن وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ما هذا الا بشر مثلكم ورد الطاغيه اعتراضه دې ذکرشه لیکن جواب ذکر کوي کنا هر وق هر رسول باندې اعتراض شې ته بشر اضو بشر ایا ناشناله گیتا اوستنا چراغیت اوست و طرف طرفه درفتا سونا په یو سړی چستا سونا دے او فائدہ یسدل یونذرکم چی او یریتا سونا ولا تتقو او د دې لپاره چی او یریګه تا سوده لانا ولعلکم ترهم او د دې لپاره چی پتا سره هم کړي مقاصد ادا دي نو فکذ ابو کظم ابن کسیر په دې کې استمرار ده روحلمانی وي کظم سمنا تماد والا تکذیبه تماد همیشګری وکړه دوی تکذیب بار بار نه نیم سواکار فکذبوه نو پس درو جن ویل ورتا تکذیب وکړه د امهشا نو فان جاءنا هو پس خلاص کا منګ دل را آ کا سان چې د سرو فلفل کې پکهسته کې واغ رقنا الذين غر کرمنګا کا سان کذو بیاته نا چې تکزیب کړه او څنګه دا یا تو نو ان هم کونو امین یقنا و دا قوم امین راند د دا الله توحید نا وړاندو د عذاب دلان وئل عادی نقهم هودا د عا تذکرہ د هود له صلوات سلام تذکرہ قران کی پینزلس کرا تا شیخ اعظم دا عاد 14 دسامبر نه نو په اولاد کې اوخه او په پینزم پوش کې بیا هودله صلاتو سلام دا عاد عاد په بیا او په دریم پوش کې بیا ټول عاديان ګرځې پدینوم سره مشورې ام شیخ او دلتا آخه اخې نسبی مراد ده مدل تما نتا وک ویلا دین لے ګلوم غاډیان او تاخا خمر اور د دوی يهود له سلام ګور لوث له سلام سره یاخه هم نه ذکر دلتا صبير ور وليده نه یو قوم زم ما بندگی خاص ک اللهم لا الہ الا انت نستعذره حاجت تر سركون کی سیوا د لانا فلا تتقون اينه بچ کیګا دا, کی دا شرک نوې متبروا کسانو چې کوفرې کړو د قوم د دانا نو معلومه ده چې د دمانی چا ایمان راوړی هو کنا اذنو علی صلات والسلام متبرینې چې وی قال الملوا من قومه نو علی سلام صرف چې اوسره بدری زامن اوږه اندي اذن قال الملوا الذين كفروا من قومه تو ورته نه له ن راکه صف ی منغاخواامخواو تا له په کا مقلتیا دا د بیاقرآ ل کې ح دا او جااه جو حاله <سؤالك> خلک اکثر مشررانو تاله <سؤالك> ما تاسوله بیا د معقله و دا بیا کوفه ګي نهله نه ځو کمل کا ی منخام م تاې خیال کو د د قال يقومي ليسي صفا وقام زمان نيشتي په مامانه کوم قلت عليك انذر سليمان در رب العالمين طرف او بلغكم رسالات ربي رسالت واست پیغامات رخل زکه چیزستا سو د پاره خير خوای ما امين امانت دار ما زستا سو خير خوای ما, ما پیغام صحیح صحیح رسوم کومه زياته پکینو کو او واجب جا کوم ذکروا من ربكم اين نشانه لګیت افغانستان چې راغی ته او تذکر طرفه درسته سنا په یو سړی باندې مې ان کوم د تاسو جيڪر نه مراد وه لیون زرا کوم د دې د پارایان چې ویری تاسو لرا دا تاسو باندې هر پیغمبر موږ دایته راشه دي اورستو صورتو الابراهیم کې بیا دولسه مایا تي د تمام ام بیا له سلام تذکر ادا جه هر نبی تداوی لري شي لکه دول سه ما يا ته غره خه دول سه ما يا سوره ابراهيم غره بلکه مخ كه بشر مثلنا على قالوا ان انت ملاب بشر مثلنا بځد اعتراض په هر پیغمبر باندې شعر ایسا دغلطه مجموعه انبیا له مسالم تذکر الله کړی دا چې ټول انبیا او تا دا ویلی شي زه کده دل تا او یاد کای کلا چې او ګرځولې ته سو الله پاک خلفاء اباد قائم مقام ورسد قوم د نو علي سلام ورته نصیبه ناګن ورسد تاسو یا باد کړی تاسوی فی او تاسو خلफा وګرځولای بل وزادتكم في الخلق او زيادتكم تاسو زيادتکړه لاپاک تاسو لرا وزادتكم في الخلق په پیدائش کې بس تن فراخي وزادتكم زيادتکړه تاسو په مخلوق کې بس تن پتاقت کې افرادي قوت دلراک جسمانی قوتونه دلراکړه نو فخروا الله هلل لكم طفلون پس یاد کئ نعمتون د الله په غاده د لپاره چا کامیاب شئے تذکر بنعام د انبیاله مسالم طریقه دا نو اقورت سو یاجی تناله نعبود الله واحد ائ تمنګ تر غلې چې عبادت دیو کو د الله یی کی आवाज او پرې کی دوه غا چن راي چې عبادت ولا کو زمنګ مشران فاطمه بماتا یدونما بس راوړم څنګه تاګه چې ته مغ يرې کوي ته د قال قد وقع علیکم من ربکم رسل نو هود الله السلام ورته یقینا راغه پتا سومنه طرف طرف تاسو نه وقع یا په معنا د واجب راغه پتا سومنه طرف طرف تاسو نه رسل پلیتی وکذبون فذبت الله وسطا یا واجب شو پا تاسو من استاسو در رب در طرف نرسن عذاب دا پلی تیر عذاب زنگ و او غضب دارلا اتجا دلوننی ای جگڑکوی تاسو ما سرافی اسمائن پا کی یعنی په بلن دو نمونو چی ایخی دی, دی نمون دارا تاسو استاسو ما شرانو ما نظر الله بی هامین سلطان ندیرہ لگلے اللہ پاک پا دی نمونو منتے من سلطان انسا دلیل دا جگڑ پا نمونو کی دا امبیاء لی مسلم یا معاہدین دا مشرکینو سرا پا دی نمونو منی جگڑ کئی نانا اتوچا دلوننی افیاس با انسامیتو مو آن گورا سورت یوسف و گرائی دا سورت یوسف آیا تو صاریختم آیات د سورته یوسف یوسف علی السلام سفرمای ما تا بدون من منذل اسمان السما تم عبادت نکوي تاسو سيوات الله نه د نمونو چتا سو خدي تاسو مشره نه خدي دغرلګيروسو سورته النجم کې درشته میاد کې مرادي ای دی اسمان اسمه صفاتې مراد اسماء صفاتیہ دا داتا گنج بخش فلان کے بخش فلان کے بخش دا دا فلان کی ذموارد دا, دا فلان کی چیز موارد دا, دا فلان کی چیز موارد دا, دا فلان کی چیز موارد دا جگڑا پدی کی دا نفس پنمونو کی نہ دا اسماء صفاتیہ او کی دا چیتاس ولے او صفت ور کڑے دے جگڑا کویتا سو دا ماصرفی اسماءن پبلنے دا اغه نمونوک دا اسماء صفاتیہ او کی چیتاس ولے دا صفت ور ف تزییررو ان ماکو منمون انتظار کوي دا ذا خپل یقین زره تا سره د انتظار کوون کې مستاذاب پس خلاص کار لا دره کسان ده چې د سره لیکن بیا رحمت رحمتې رحمت من نه الله پسو د رحمت زمن په رحمت کې ما ته محتاج وقطتانانه دا بدل ل نهله پریړه منګمون دا کسانو که ذب چې تغذبي کوو تکذیب کړو دای هاتون زمنګاوا ماکنو مومنین نو دو مومنان والى سمودا قاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ګور د صالح عليه السلام تذکرم پنځل زل قران کریم کې ذکر شوی ده او د سمودیان دوی د حجاز او د شام په منځ کې په لار د تبوکي آباد و ساغز ته مداینه صالح سمود پاسل کې سم وعده خوش کی زمکه کی او صالح علیه السلام چې کوم ازما کې کی پاتې کید تا کرا غم شار زمکا ډېرې ډېرې ازمکا شګلنا لیکلو موږ سمو دي نو تار او د صالح علیه السلام هغه یا قوم زما بندګي خاص کې لزرای نشته دتاز سره حاجت تر سر کور کې سیوا دلان ابي اګورا خدشات کوم بينه من ربكم يقنا اراگر تاسو یو خاره معجزات راه بدر در تاسو نه با اطلاق په دلیل منیم کی معجزي منیم کی لیکن دلته بييني نه مراسده اغه ناقه ده زكوي هاذي ناقه الله هاذي ناقه الله دا ناقه الله دا اوخذ الله دا دي ته اضافه تشريف ويخه هر اوخذ الله دا لیکن د دې سوک دنیا کې نور سوک مالک خونو ک دوبه دا د غټو غټو غروونو کې ځان لا کورونا جوړول نه ته معماران ښا انجینران خلقو ډیر زیات غټونه به کیسم کیسم شیزونه جوړول نن ته د معجزې تعالی به کړه د الله پاک د غټه نوخه پیدا کړه دغه اوخه نو به هم بچې پیدا حاضریناکت الله دا اوخد الله دا لكم آیه تستصو ترى نخله د الله د قدرت وس کاردا د چف ضرورت ها تاکل فی ارض الله پرګې د دل را چې خوري پزما کده الله کې سمنا پتا سمانه د مړول نشتی تا سمانه د دېس وبندوبس نشتی خو خبر ادا وره ولا تمسو عسوین ونا رسویده تا ستکریب نو قدرت تاسو س بیا د بیوکړه د دیته نقصانوورڅو فیا خو د کومزه پاک تاسو بعد د رستو د ادیانونه او به کومفل او ځ در ک تاسو د فللا ې پهمغه کېڅنګه من تیزونه منڅول قه جوړه تاسو د میدانونو د هغې نه قرن بنګلی ګړه په کې کې تاسو په اووا رضم کوې تاسوڅومرهه ډ غډې بنګلی جوړه وایئ داه تاسو د دا غ راکی ده ابل وطن ہیتونال جبال بویوتن تراشکوائی تاسو غرون بویوتن کوٹے غرونو کی تاسو کوٹے جوڑوائی موسمونو کی خاری ترازائی آوارتا زائیو غرونو ترازائی دا سی اللہ پاک دوئی اونر من پیدا کریو خوا نو بیاد کئی نیامتنا دا اللہ والا تاسو فی درز مفسدینو مگر زی پزمان کے روانے کا ان پشرک قال الملأ الذين استكبروا من قومه ويغتانوا كسانوا چې یکړې واده قوم دته نه چاته ویل للذين استذوا كسانو ته چې کمزوري کړلې شو للذين استذوا دوس نو نه هاتکنده شو روکړه ویل للذين استذعفوا ارکسانو ته چې کمزوري کړلې کېدل کمزوري کړلې شو اپا کمزورو کی چا تلی چاته آگا چا تا چی ایمانی را وڑی و من هم دادوینا دوستو زیفو سوکو لی من آمانا من هم آگا چا تا چی ایمانی را وڑی و من هم دادوینا آگوی تسوی دادو مطلب خداو چی دا غربا خلق د چی منگ ور تسوی دادو دادو منگ نویریکن اتا عالمون انا صالحا مرسلون من ربی ایتاسو یقین که چی صالح را لگرشوی دی طرف دارو دادو دی اغو ورته وې سوي ان بما اور سلبه مومنون دے پرې دا د من خو زمنګ ایمان ایمان دے رسول یقینا منګه په اغه سره چره لګلې شه دي د پغه مومنون یقین کوونکې ایمان راوړن کوه مغ د دې منو د خبرې مانو او قال الذين استكبروا يكاسانو جزانه متبر کړه انه بالذي امنتم به كافرون یقنم پاګه سوچ تاسو په ایمان راولې کافر انکار کوي کیو نتیج سره وتفقر الناقتا پس لا خ پی پریکړه کټ کډ کډ دوی ان ناقتا اقرسته وی دکی قتل اعزاء فعقر الناقه روسو سقر قمر کی مفرد ذکر کی دلته جمع ذکر شیده سورته شمس کیو ذکر کی او چغ راو ټ لږي خوې کې مفر کل ک جمع د یو سړی دا کار کی د دو په مشورې د دو پهنا دا کار کړی د نو فقر نه قسم نه و جله ټک ټوکړه دوی دا اتوان امرې ر هم نا فرمانې وکړه دوی د فکم د خپل الله ورته وې له ته مصی شویم وقالوا یا صالح ایتنا بمانتا ایدنا دوئے اے صالح ہارا اوڑا منتا غشتا منگیرہ اے کئی تدری لگلیشونا بس عذاب راولا نو فآخذدهم فا الرش فا پس اونی والدوی لررش فی زلزلی نو سے صورت حود کی رازی زلزل پر آلا زمک بی اللہ پاکو خوضولن فاسدو فی دارہی پس اگر زیدل دوئی پخپل ملکی جاسمین پڑھ مخی براتا دارویلی کی گی ملتا دیارویلی کی گی کور تخ پخپل ملکی پڑھ مخی براتوگر ان فتاولان ہون پس روان شو دوئی ددنا فتاولان ہون پس روان شو سالح علیہ السلام دا دوئینا ویویل ایقو مزما لقد ابلغتكم رسالة ربی خام خیقنن رسول لی ما تاسو تا پیغام در اخفل ونصحت لکم خیر ملتولی دستاسو ولیکن لا تحبون الناسین لكن تاسو من ساتے دا خیر خواحان وخفل و سرام دستاسو خیر خوام ویو گردلتا بیا قومی لقد ابلغتكم رسالة ربی دا مڑو خطاب کڑے دیکن نو دا مڑو سر خطاب سما ندا دا, دا سما سرا مستلزم دا. خطاب و ندا مستلزم دا سما ندا خوا او کم زی که چپا مڑو من خبکان ادا کی گنا که تا ندبه وی خوا گردل تا زوری داننا چیو خطاب و ندا چا تا کی ډیر زی خطابات خطابات اغا جماعاتو تشدیدین او اشجارو تشدید نو زورینا چې په خطاب او نداء سره اغا مستلزم د سمايخه نو خطاب نستاب سره مستلزم ساماندا دیمدا دا خطاب د چده د حسرت او دا افسوس ده قال خطاب د محبت توجینو من کله د افسوس توجینو دل د افسوس کو چګوره سمرام مهنت مې درګه او ک ایمان رانور او د افسوس په ایمانو ادم ایمان دته یا دا خطاب د پتور معجزه لکه سرنګ جنبی صلی الله علیه و سلم روح الماني لکی کنا بدر کې قال به بدر والا او سرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خبرې کړي دي یار او سورتو حوت کی راضی اغه ترتیب سره چې وګورو دا مخکی دیوان روان شه دیو دی ښا مخکی و روان شه دی دولاجوندیو دوته ټیم درې ورځې مې علاوه شې نو دا وخت یو ته خطاب وکړل انشاء الله ولوتن لےګل منګلو تعالی صلوات والسلام ګوردلته د لو تذکره په قران کریم کې وایي زله شه دی ښا اونه نه ته دی لےګل شه سو دومیا علاقه و درواره د ابراهیم علیه الصلاۃ بل نور خلق تتل ددنا صویان خلقنو نو زکرلی او لوتا لے ګلی او مغ لوتا علیه السلام او لوتا علیه الصلاۃ والسلام ګور سم سلام بیان کړه اغه کیو فاحشاوخه یو بدکاری او بدفری وا اور د شرک هم کړه ده دوړه کارونه کړيدي کله چې د ویل خپل قوم طایر ازه تا سفاح شيتا ما سبق قوم بها من احد من العالمين چرو انديواله نه کړه مخه والنه نه کړه د تاسونم ما سبق قوم بها من احد چرو انديواله نه کړه په دې سره من احدن یوتن وتن من العالمين دم مخلوقاتنا د اچانا چه نه دې کړه دا کار هي چا خلقنا روان دیوال نه دې کړه د تاسو نه پتي من احدن من العالمين هي چا د مخلوقاتنا دا پہلا زل، اول زل تاسو یې چې دا فاحشہ کوي اي صفاحہ هي اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ يَقِنَاً تَازُو خَامَ خَلَتْ لَلْكَوَيْنَا رِنَوَتَا شَهْوَتًا پَ شَهْوَتًا مِن دون اِن نِسَائِ تِرِو کی دون کیای دا زناناونا دون پا متوجہ یا آغا اشتراکاً یا انفراداً آغا مانا بل انتم قومون المصرفون بلکی تاسو قوم یا مشرکان شرکم قوائی خواب نو جواب دو قوم سو الا قالوا اخرجهم مگر داو وی اوبا دا او چې وې او با سيد ویل را د کلی خپل نا زګا چا کې چ فایشه کنا هغه کې بیا شجاعت پهادرې نی به غرت هی بل ته وی چ او باسه رسو سورت الان کبوت کې راضی کنا د سورت الان کبوت آیات وګره آیات یو کم دې شم د سورت الان کبوت آیات اماکان جواب بقوم ال قالو نه بیاذاله دلتون حصر دی ته حصر دی سرتان کبوت کې معه دا کوې نه جواب دقوم فشانې هم په خپل باره کې د خپل ځان به باره کې ال قال نه بیاذا الله م من الله ذا والله. او دل تا و ما کا نه جواب کمی جواب د قوم پشان د لوت کی مگر دو چ دوی اوبا سید الا اللہ اوبا سید ویلرا د کری خپلنه انهم اناس یتطہرون یعنی کنده خلق د ځان پاک پاک الله پس خلاص کا منګ د لرا د قرانه الیرا الا امراته سوا د خزی دنا سوا د خزی دنا کانت من الغابرین ود ان من الغابرین د پات کی دونکو نا فاظاب کی غابرین ګورج مذکر سے غیر اوڑھا زکدا کار چاکو مذکر او کا اوخا دیخو شر کڑیو کفر کڑیو فحاشا نوا او په عذاب کې دا غو سر تغلیبی حکم اوخه لکه رسو سورتو تحریم کې رازی خا سورتو سوره تحريم يا تو وره ايروس تو سوره تحريم په اخر و امراث لوتين خانت تحتاب ديني ددا وړا لاندې د بندگانو زمان د بندگانو زمان صالحين فخانتهما پس دوستو ګړو دا خو یې سره خیانت وکه منافقت وکړه او قیدای د شرک با فلم و فلم یو غنیان همه من الله شیاخه و امطرنا عليهم مطرا را وره موږ په دوی باندې باران یو ناشنا قسم وګټو باران الله ان فنظر كيف كن عاقبه المجرمين پس وګورب د عبرت په تورو ګران سرنګي و انجام د مجرمانو زي وقفوک ولسمت